او داغه زه یو من غشنا فليس من الله چا شته دی وک زمو سره نو دا زمون نه لري هر کس مته دوکا وټگی چی وي زمون دي شریعت مساله لاله چې د کافر سرم دوکا وټگی بنګ غدر او دوکا وټگی دا کافر شرم زمون په شریعت کې حرام دي او حلال نه دي وان هو دغه ابو هرره رضی الله عنه نه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایا لا تناجشو یعنی معنا در لمخ كتيروا لا تناجشو دکبازی مکوی دکبازی نجش دی توے لب دکاندار ہو یا مارکیٹ ہو یا بازار والو مشورہ کرے چتا لگا کر راضی نو زبتی زول الطار راضی 20 روپے پسو یعنی نا ولے 50 روپے یعنی ویزا ادنک 50 روپے پینجل پا لسمارے مقصد یہ غسل لیو دا غاگ دک دا سے کول حرام دی یوش یوشرے په یوشي ورته جوړ ندام یو کسمه ته دوکا وترګید الله تعالی نشو کوئی تاسو دوکا بازی مکوای متفقن علیه ابن عمر رضی الله عنهما روایت છે نبی صلی الله وسلم نهان النجس د دوکا بازی نه منع فرمایه لید متفقن علیه د دوکا بازی نه منع فرمایه لید 410 حدیث ہے ان شاء الله علیه وسلم وہ ان ہو دے دغه صحابی ن روايت ده او مخه صحابي ابن عمر رضی اللہ عنہ ذکر شوی ده قال فرمایي دي ذكرا ذکر کړه یو سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې انه به شک دې چې یوخدع فی البیوع د شهر دھوکه کې دې په هر رسول کې ایدا یو او د دماغو کې لږ فرق بعضو وقاتو کې به د خبره نه پوي دو د نړیواله سردار ته ویل چې بغیر د کاروبار نم بچي خلاصې کله وړه دا یو بيبي دی او سړی دا څه شرارت وي له وګ چاغه خاون نہ خفقا او دا هغه غیر ازدواجی تعلوقات ختم کړي او مملوک هو یا چا غلام ګډوډ کو په خپل مالک نه دا زمانہ ده ګورنا مسئله داسی وی امېشله پارا دبا دیناري نه زنان په منس کې نکاح نو کله مور او پلار د اغلور بيو کوفي نو داس خبري ور لکې چې اغلور خاون باندې طلاق ته ډول تیار کی او خاون سره دشمنه کی کله باځي زنانه داسی په کورونو کې ګرځي یو زنان له وېستانه سره خاون دی او دا سره لادا سي نو با څنګه ورته ذهني طور سره تیار بازي رازې په مواشر کې سړي وي ناغه خاوند لوي هر راخداداتي د کستا نو بس هغه باندې کوړه الله حبيب وایي چا چې خاوندو جنگول خاوندې خځلې خاون تیار کو خاون خاوند لږنګل تیاره ده دا زمانہ نه اي او په خبره غلامانو نو یو غلام له بخل کو شرارتو کو مالک لوي او درولو وسم دي نو کار لري خادم دي او بازي خلق ولا شرارت کوي چې ګوراداتي کوي ناداداتي کوي او دا خپل مالک نه په ستړيکا ناراضه کای په الله حبیب او ایتا زمانہ دی ګره اسلام عمل غاڑی د هر چا خیر خوایې واڑی زمون دین سره دینوم دی اد دین او انسیحه دین سره شه دا ټول خیر خوایې دی هې د یو حیوان دی او میګي دې خیر خوایې انسان خو په انسان نه تر دې چې له کافر خیر خوایې په دین داوت بولو ورکه الله نہ بدعا غان کوڑے سورہ سورہ کا پیرو در پارب اللہ حبیب د شپې جړد دین نمد د خیر خو هي رواه ابو داود او حبابا حب بهائن معجمتن حالت کې دی او بیا با موحدرا او مکرر افسدهو چې چا فساد را واست په یوخذ کې د خاون مقابله کیه په خاون کې دخذي مقابله کی و دا او د سدوک کو د خاون بارکه خزر دوکه کا او د خزر بارکه خاون دوکه کو او پدی طریقے ورنلم لمسونو کو شرارته او کو چغلیو کا او دا غي غکور روان کو د دوار جهان سردار ويدان زمانه نه باب تحريم الغدر باب د په بيان د حرام والي د غدر او د دوکي کې واده خلافي بنکه دوکا بنکه هغه کا کافير ويږي په خبره کافر ثرام هم سنکه د تاسو د نبی رسلام بارک علیه دیوري دی چې کافر او ور سره ماننه کنه قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې دلوي شان ښاونه یا ایه الذین امنو ای ایمان وانو اوفو بالعقود پورا والو کوي پواته اے دا واضا ګر بالعقود کدام د عقد نکاح تخذوا خاون چې کوم حقوق دي د الله ز طرف نه وي پدي پوره والیو کوي چاوانه سخرسه او غزه پدي پوره والیو کوي دی او کافر سره د صاحد په غي پوره والیو او فو بالعقود وقاله تعالی فرمایلی الا شلوینه واوفو بالعهد پوره والیو کوي په واده ان العهد کان مسولا بشکا وعده چید د دی وار کی تفوس کی دی شپه پر د قیامت وان عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبي فرمایلی اربع سنور خبری دی. مناسو کن فی جدا پاگی موجودی نو کان منافقا خالصا اب خالص منافق و من کان تور اوسو چی وی فی پاگی حسلتم منهن یو خید دین نو کان فی حسلته ذو بدكيو خوي من النفاق ذو النفاقنا حتى يدعها تردي جفريږي اغسلور سدي ازاتو من خانا چې امانت ورسره کې دي نو خیانت وکاي او اذا حدث كذا با او کله چې خبرې کوي نو دروغ ووي و اذا عهد قدر او کله چې عهد کوي نو دوخ وکاي و اذا خاصم فجر او کله چې سره جنگ وي نو بیا وکنسړي کوي متفق ہے ورا کله یو سہی مسلمان وی دا خوينه پکی نو غراغم عملی منافق به جوړیږي اعتقادي منافق کافر وی ابر لمخال رسید لکن ان دا یو دور ده کنا دیوبل کافر کول پکی خلقو لډې را آسان خبره ویني په خبره او دا سیلوري لری تعبیرونه وکي او یو مسلمان به کفر لرسای نو کدا سلوري خبرې په یو مسلمان کې موجود دی خو عقیدت ایمان دا دروغوی نوتبانه چې کافر دي دي دوی عملی منافق عملی سی و فاجر او فاجر دي په اسلام د دا دایره نه اوت نه دي متفقون وان ابن مسعود و ابن عمر و انس رضی الله عنهم تدې درې وړو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم مجمعین نا روایت ته قالوا دی وی قال النبی صلی الله علیه وسلم چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایله کله قادر دا هر وعدی ما تاون کی سرواده او کاؤ دوکی کٹ لیواؤن جاندبوی یوم القیامت براز دا قیامت یو قالو اے لکی گی بہاوی غدرت فلان اے دا دوکا د دفلانی اے دی پر کور جاندی سر یو شے تولو خلقو لخکاری کنا مانا دا دا چی دیب خود پاک د تولو خلقو روان دی شرنندگی تول خلق بولگوری چی داغ دوکا باز دے چې دنیا کې ویوادا کوله ماصول <سؤال> وي دنیا کې مي قسم خړو ماصول وي متفقن عليه دغه چې نو غره یو دور داسې مو چې کافور وبواده پرته اسلاغ او حدیث کې ته الله حبيب دغه صفاتهم بيانول و او رسول الله ایمان هم ذکر کړو ته نبي رسول الله زم او الله حبيب ورته یې ځدی پريزم او جماليږي بې برولېږي ورته ساه دې کړو ته کې پټ کې کافر و لو زک ن کافر و ہم پورا کو ر رضی اللہ جن راغلی چڑمبے و رضی امت نامانت کرتے کی ہر ڑے بدو کا با شیدہ ہر چار خبری سے اعتماد بنی متفق علیہ و نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ حبی فرمائے دی کل قادر د ہر وادی مدون کی لیوا ان دا پر پر جھنڈے عند استی غادر دې کو ناټو سر پرز د قیامت يرفع له پروتکول بشدل ربه بقدره غدری په اندازي د دوکه دې هیڅ سمره دوکا کاټه ته موږ به جاندا کاټای خبردار شي ولا غادرہ نشته دې دوکا باز اعظم غدر ډیر لوی دوکا باز او ادماتون کې من امیر عامه یو عام د ټول مسلمانانو دی او بشرا وردی باندې ځان پوي یو عام سړی واده وکا نو کله دا سیویچو وعده خلافی غلب نه د پکار خو یو عام سړی لکه رکاوټ راش نو دا چا قرض نه پما باندې او زه عام چې میاش پس بيدر کوم او ما خو کوششوم میاش پس ما سره راپي سی وی دا ور وعده خلاف یو قسم راډا خو شران مجبور ه کنه په دې خبره وای او یو سړی واده وکي چې دا نه جز بدلتا ساده کارو نه کوم واغې کې څه رکاوټ جوړ شي بادشاه وقت د باردار کاوت نشتا کچاتره واذو کا خزانه ډکره کچاله وی جدا ثکار بدر لكم او اسلامی قانون براولم ندلس ممانات نشتا نددن لیدو کبار نشتا چې دې بادشاه ر پلاس کی هر سدی خرایت سره نفاق کړي او غیپ دوکه کې ساتي نو ارشه د وسد لاندې سوز ر شرید له جوړې دې دي شي سروکاوټ ولشت دینا فله الله والله غ دیره اع غدرن امیرې نه چې د عام خلکو خللیفه مشر د د د دوکې نه ل دوکېشاوج سر ک یو عام سړی دوککه دا دا نو داغد د اثر په یو سړو غورځې کي په خبره پوه که نه لکه عام سړی واده خلافو که نو اثرې پاغه چا ور چا سره واده کړی وه او د بعد د غدر اثر په ټول رایت غورې کي دغ د غ در د د دیوژن د دو کېته پټولو کې لويته اووي وانبي هره رواه مسلم د ابو رضی الله عنه روایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم لی. قال فرمایلی دي قال الله تعالی وای الله رب العزت فرمایلی دي صلاه ستن درک ساندي انا خصهم يوم القيامه زبد دیسره جګړه کوم پرست د قیامت دا یو ډېر خطرناک خبره ده اے پرند قیامت وګوره مظلوم او مظالم روز ی او تر بل پیغمبري بل فلکافیر خو د چا مقابله له الله روز کوئی فلانیا فلانیا زما مقابله دروځا دا کسان سان بسو کی رجل اعطابی ثم قدرہ یوا غسرین چه زما په نومی چا سره وعده او بیا په دوکه کړي د زما دا نوم 달 جوړي د دوکو د پاره ورجل با احرن او بل غسرین چې خرڅې کو ازاد. فاقله همانه داغه پیسي و کړل کله داغه دا واکه سنا دا کومه وبتي ريش تور خلک پریشانه کړي چې ابجي دغتي کله مسلمان بل دغتي هيو په یو هر بیا پاغي پیسي لي دا کوم خلک چې اغواکه سنا کوي نو پدې کیږي درمې نو علما مولا وکړي نو استادان او مشایخ وي چې دا کوم خلک لور خور هر شي لکه بابا ځای لاگو کې داره واځ دي ندا دایم دا پدې کیراږي لهو په شپته ز بان او دا د افغانستان په خلکو کې او په بعض نور خلکو کیر ل عاد دی وجلون دو مغ سړی د به رن چې زاادې خکو فله سمن دغ پیسېړی دغې پړ نو په دی ک دا ی غوا والله دا لورخورور خررسو والله وجلون او در درې می د ستا د رااجیررن طلب د مضدوهوکو د یوکهسته ما سره مو مزدوری کې ما سره ورکار کې فاستا او قامبن هو نداغنه پورا مزدوری والکار واغوستو والا میوتی هی اجر هو فاغت مزدوری ورکا بالبجدار سره غریب د دې سرکارو کو کار ته خپلوا واغوستو خو مزدوری نه ورکي د دې خلکو مقابله تب پر ز قیامت رب العالمین ته یوه ګوره د ادري خبره ډېره خطرناک چا در سره مزدوری وکا نو د مزدور نه مزدوری سارول نه فقار دارنگے اصل خرصول ندی پکار اور اللہ په کوم چي وادا واحد کو نو پکار رواح البخاری او دغه حدیث روایت کړلې امام بخاری رحمۃ اللہ باب النهی عن المن و نحوه باب ته بیان د نهی کې ان دس دز باد نه نه اي چا سره احسان ليو کو نبیعو فیز بادنین که عن المن نید از بادنین بالعطویتی پس عطوی ورکول سر قال الله تعالی اللہ فرمائلی دیتا علی شلوی لے یا ایوہ اللہین آمنو ایمان و لولا تبتلو صدقاتکم مبر بادوئی دا اخپل خیراتنا او اخپل صدقات بالمن والعزاہ پهباې سرول عذاو په بدوه دوويلو سره وقاله تععااو فرما د الله تعاه چېوي د لری نه ب ش ها کسانان یون فونه موواله چېغي لګوي خم معالونه في سبي الله د الله لا ررک او ف م لاوت بیا نوور پهې وي ما دغ س پهیان فکو چې منن ننسبادنې نوي ولا ازنه و نبذ ردی و فکر تا تکلیف نہ رسای وان ویذر رن د حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ روایت تے چه نبی صلی اللہ علیہ والہ و الی وسلم قال فرمایا دی ثلاثه در کس مخلوق دی لا یکلمہم اللہ چه خبر بن ک داوی سرا اللہ یوم القیامه پرذ قیامت ولا ينظر الیہ مونا بغوری ولا يزكيهم او نبا پاکوي دوی <بِدوئیه> ولهم عذاب العليم او د دوی لپاره به وی عذاب درناک قال فقرأ اه رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا خبر نستلی ور رسول الله صلی الله وسلم سلاسه مرارن دری کا دا ادري کسان دي الله به خبر نه کوي پر ذ قیامت ور سرا ورته به رحمت په نظر ګورینا او پا خی وینا و غید پار عذاب یلیب نے قال ابو ذر ابو ذر رضی اللہ عنہ ویلیو خابو و خسرو ایر اللہ حبیبا خابو دای حنا مراد شون و خسرو او تاوانی من هم داسوک ریا رسول اللہ ایر اللہ رسول قال اللہ حبیب فرمایل المسملو یا اغاناری نه چې دا اغه لمغه او پرتوک د پیټو نه د خنګري چورته تاسو یې نه کتوي مزویہ مزنبار وی د نارینه نه کار حرام نه المسبه لو والمنخقو ذیم اغا خرسون کې صلاته د سامان خبل بلحلف الكادب بلحلف الكادب بل حلف الکاذب بل حلف د دروغ په قسم یې خپل سامان او لین دین کوي په دروغ قسمونه شلای رضوا الله مسلمين رواه مسلمن د دې حديث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله وفي روایت لہو پیو روایت کی داسی دی چې المسبل ازارهو آغا راحت تکون کې د خپل لم یعنی المسبل ایزارهو ای و صوبه یا جامه ای بعض خلک ناری نو قمیص ذمرلوی جوړ کړئ لکه اکثر د عربو دا عادت دی چې ذمرلوی قمیصي چار پس راخ کښ نو که لنگ او نه دی او یا سڑی کمیز دور او گد جون کرده جا ده گیتونا کتا ده نو بیا غا حکم دی وی المسبل ازاره و سوبه آغا چه کتوی لنگ دا غا جامی دا اسفل من القعبین یعنی کتد گیتونا للخویلا ده تکبرد و جنا ورد آخیت بازو علماء و ذکر کرده خدا یا جمعه که من تفصیلو کو چبہي روایاتو کوي د خویلات تکبر کې د نظر راغلي علماو لیکلي کده د تکبر د وجنه کوي نو بیا لوی نورم ګناره او که تکبر د یو نارینه مقصد نه وي ځان پسې کمی سور پسې راس کې شیلنګ او پر توکي د گیټونه کته دي خود د تکبر د عام داسه نارواده په شریعت کې درښنه باب نه هي یعنی افتخار و البغي باب له بیان نه نه د فخر کولنا والبغي او د ظلم او زیاتینا اے په 50 خبر لکه چیرې سب ما نه څه وشته او ځان او چته نه غره او متظم ما غونتنی او نن په 50 کې یعنی مالی نقصان و نه رسې جانی نقصان و نه رسې د جيبی نقصان و نه رسې بلکې ساده هر قسمه تکلیف رسول او نب بالمومن مسلمان په امن وي قال الله تعالی الله فرمایلی دی تعالی شویره فلا تزکو انفسكم ما انفقوا اور خپل پاکي دعوی مکوای هوا علمو خپل پاکي داوی مکوای هوا علمو بمن التقاء تعالی خپل پاکي داوی مکوای هوا علمو بمن التقاء تعالی خپل پاکي داوی مکوای هوا علمو بمن التقاء تعالی خپل پاکي داوی مکوای هوا علمو بمن التقاء تعالی دنیا پاکي داوی مکوای هوا علمو بمن التقاء تعالی خپل پاکي داوی مکوای هوا علمو بمن التقاء او سرکشی کوي فزمکه کی بغیر الحق پنا حق سرا یعنی پنا حق سرا فساد پیدا وای اولائک لهم دغ خلق دوید پارا عذاب الیق دغه خلک دوی دپاره عذاب دې دردناک د حضرت یازیبن حمار رضی الله عنه روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ان الله تعالی ها الیا وې بهشکه الله تعالی چې دوی دې وہی کړی دماتا انتوا چتا سو عاجزی اختیار کړي هر خړې دي عاجزی اختیار کړي اغان الله نو باندې غانو صفات او عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا حتى لا يبغي احدنا لا احد اجنشي مقصد دې یو خړې وي چې ډېر عاجز مالی او جاني او تکلیف رسي ویلا حتى لا يبغي احدنا لا احد تر دې چې ظلم نه کوي یو تنفل ولا يغفر احدنا لا احد او ندی فخر کوي یو په بلباله رواه مسلم قال اهل اللغه و اذا لغت ما مانوي لي چې بغيسته وي اتعدي زياده کول والاستطاله او چاته جب او لاس د ذرم د پر و رکډول والاستطاله لاس ورګدول د زر رسول د فارا مشه الله تعالی او ريره رضی الله تعالی انو روايته جي فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي اذا قال الرجل كل شيء هو يسره هلاك الناس چې خلک فتول هلاك او تباش فهو اهلهم نو एकदा فتول کې زیات هلاكي دن کي مسلمن رستو مصنف رحمت اللہ علیم در تدی حدیث مانا کړي وی دا دی وجنه سڑے که دا تعجب و دا فخر و تکبر دا وجنه او خلق و لسوئی را خلق وی طول تباشو او دا خبر د غرور د وجنه کئی دا فخر د وجنه کئی لدے دا غطول و نزیات حلاکی دن کے رے. او ای کدا خبر پا دی اتباریو سڑے ہو کی چھو مسلمانان په گناہنو پا قتل و او یو بل سره په ظلمونو کې ا اختري او د د زره دردمن دی او دیېر خقان د وجهه ووي چې خلک تباشو نو بیا دا د دین خبره دا او دا د نقصان خبره نه. اذاقاله رجلو کله یو سړی ووي حال نسو خلک تباشو او خلاق شو او دا د غورو تکبر د ووج ووي فهو اهلکو هم نو دا په ټولو کې لوی حالاقې دون کې رواه مسلمن. مشه مے فررحمت الله و روایتی مشهور دا چې هله کو همم یعنی پر د کاف سر دی کاپے ظمرہیا بدار اسمی تفظیرشي ینی دے پٹولو کے زیاد حال کی ذन کے ورو ب نصہ ی رواییت نام دی چې د کاب باے نصف فقط خ پهو وی نصب دی وزا پا نصب مانے بیگا مانا با دلش وی نهی دا نهی چی دی حدیث کرا غلی لی من دا چا دا پارا دا قالا ذالکا چی غدا حبرکای عجبن دا عجب و تعجب د وجنب نفسی سی رزخو مثال پتور تقواداری مو بس فرشتیم او دی گناہنو نپاکیم او نور خلق تباشو و تساغرن للناس او خلق الاسپک گنون کې وارتفان علی موزان قدوی پور تکای نفحادا هو الحرام تا خبر کول بیا حرام دي و اما من قاله هو ارجا سوق دي چې داسې وي لمال دا اغوجنا یرا فن ناس چې دی ګوري په خلکو کې من نقصن فی امر دینهم د نقصان په اړه د کار د دین دی کې وقاله تحزنا او دا خبره د زوړ خفقان نو ک عليهم قدیم مسلمانانو قدیم سواله یڅوباق نشتا او غنا نشتا هکدافس سره هو العلماء او ادارې موږ ته تفسير د دې علماء وکړي چې قرآن او سنت ګړیغه تشریح مو اعتبار دکمه شو علماء وکړي دې په لګور کړه د علماء ک هر څو یو خبره کوي او دې فقهاو خیالې او نساتو لوک نه ناغیر لوی تباہی جوړي دا کوم علماء ری اهل الله دي په هر کار کې دونه مشوره پکاره ګور دا یو مسله وکړم ما یو مرګی لوي بیا غره فقهاوس کیدونه لګولیو بعض ملکونو چې کله کافر نو مدد غوښته نو دا فتوا خو جاری کې چې کفر نو مدد غوښتل فجهاد کې ځای خود فقهاو خبرې نظر انداز نکي فقهای کرام ویلي چې کله مسلمان باندې تکلیف دی او دا مسلمان طاقت ور نه نو دې په کافر نو مدد غوښته شي چې کافر دد الله سلطان نیکار کړي د بهې بیا بی د یو سړی دکار سپی دی او لاسو کنی ښکاره بیا سپی د د لاسسو د لاندې نو دغه ل ح او نو کا را استتل نوګور العرب او حجاز مقدس ک دیرن که دیکت چې دا خوطاقور دی, خوطا دی او مسلمانان فوجونه شته د مسلمانان فوجونې غخته نو شوی او کلی چې نو به دغې را تللیی جګور د صوروره ل عالی دی دا د ممسلم شریف ټولو ک لئ شاررح دی او پ샤فی المسلک او کی اولو امام نے اور در لوی جداسم در لوی ها کذا فسره ول العلماء و نباو د دین د دې دی حدیث دا معنی کړي او د علماء او معنی د دین د چرچا سره جوړ کړي بیان و وفسلوه او دا مسله دا سی واضح کړي و من من قالو من الائمه د عالم او دا هغه چانه چې دا دای ویلی دا حدیث کوم تشریح میوکا نو هغه من مین الائمه دما ما نو د لوی لوی خلکو نه دي عالم د علم جمعد ويده د ایله مغر نه دي لک مالک بن انس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آلے. مالک بن انس امام دار الهجره والحطابی علامه حطابی لوی محدث شافی المسلک ترشی والحمیدی امام حمیدی واخرون انور العلماء وقد وزحته في کتاب الاذكار او ما د دې وزا حد کړه خپل کتاب کې چوینوم دې کتاب الاذکار باب تحریم الهجران باب دې پدی کې حرام دی هجران پمن د مسلمانانو کې فوق ثلاثه ایام د پاسه د ضرورو دې دې ضرورو نه خپلو مسلمان سره بایکاٹ نکې خبر کول بندول بنا پریز. و نه فرېځ الا لبدات مگر د وجد یو بدعت نه فل مهجورې پدی پر خذلې شوکي ايو سره بدعت کوي او تا پویوم کو نی پریزینو هغه سره هجرات وکول نشي خبره بندول شي او تظاهرن بفسکل بفستد یاو یا سره ده او غفز کو فجور سرګنداي او ناروا کارونه کئ تا پوی کو پخله تا پخلې باندې کوئی ځکه د امر بالمعروف او نهي نن منکر درجي دي هه علماء او کار د پخلې بیات وې ناوام کو پخلې لشي وې نه نظر کې دي ولبد ګوري او د بادشاہ وقت او دا, دا چا پلاس کې کے وساوڈنڈا دا ناوے پلاسو ملے کوي او نحوی زالے کیا دیو غون و منی نشو نو بیاد آغسر جی ترسوی دا گناہ نی پریدی بائی کارٹ کولے شے قال الله تعالی اللہ فرمایی دی, دی انما المومنون اخوة مومنان رون دی فاسلی ہو بین اخوے کو نو سلحو کئی پمند دی رونو کې وقاله تعالی و لا اتااونو علی اسم والعضوان دیو بل سر مدد مکوی دو گناہ و دو زیادی پا کارنوکی ہے نانس رضی اللہ عنہونا روایت تے دے فرمائی الله رسول الله عليه اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لا تقاتو او یو بل سر تعلقات کٹکوی ما ولا تدابرو یو تشا تشاکوی ما ولا تباغدو یو بل سر بغضو کینمکوی ولا تحاسدو او دیو بل سر حسد مکوی دابر امو و تاسولوی یې ګورو مسلمانانو کې ټول ګناهکار دي څوک لګ څوک ډېر خو د دې باوجود وایي دا کارونه م کوي وکونو عبادت الله خوانا شاید الله بندگان ورونه ولا یحل لمسلمن ندی حلال مسلمان تا ایهجر اخاو چې دی دی بایغات او حجرانو کې ورور صرف او قسلاسل د پاسه د درې ورځو متفق علیه وان ابو ایوب رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال قال حبيب فرمائل اهل للمسلم الذي حلال و مسلمان تا اي يه جر اخاه چه د هجران او بایکا ټوکی دي اور اور نفق ثلاث ليال ن فاسد درو رز يقيا ن دوړي بل سره ملاويگي او دنياوي خفقان نه فيو رض هذا مخوا دي ويعرض هذا او ديمته مخوا ني وخيرهما غور په د دوه مسلمانانو په لذيغه کس دي يبدو بالسلام چېغه په سلام کې ابتداو کی, کی؟ متفقن عليه د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دي تو اراضل اعمالو په شکول شي عملو سنین عقیقل اسنین او په هر پیر او جمعرات وګورئ ډیر زول وګورئ ډیر خیال پکار ہے. حضور پاک په دې ورځ باندې ورځې ورته قربان ستاسو د پیرو د جمرات ورځې په دې ورځ باندې اعمال پېش کړي نظام چې د عمل پېش یو پکې مې نو په دې ورځ ګراد پیر ورځ ده په دې کې ذکر په کار شي نن موږ هغه اعمال الله لکه شکي توبه استل پکار دي استغفار پکار دی پکار دے. نور نیک کارونه پکار دی فیاخره الله له کل ایمراه نو دهنه کوي الله هر سړی چې مسلمان وي لاشرک بالله شین او دا الله سره هیڅ شریک کړي نه انسان نه پیریا نهونه نه ګټي الا امران مگر غسړې چې دې مؤمنم دې موحدم دې حکانت بینه وي پمن دې کې و بینه اخیه او پمن دې او بل مسلمان دې دې شحنا او بغز او کینہ در رب العالمین نشه ملائکه غمال پښ کې فینقول رب العالمین ای اترکو حاضر دې دا دروازه ریزې او دای په دی بخلو شو کلا په لیکي او زماده مغفرت دا اعلان لدې نه شامل نه دي حتا یستوله ها تر دې چې دیسل هوږي نو ګور دې سل هوونکی او مرګ راشي مر خو پتن نو ګینو مساله خطرناکر ده دا د دای مغفرت رستو کړشه ادي وجه ګور دین نه چ ګور کړه نو دین کې ګور راشه د مسلمانانو په منځ محبت اتفاق و اتحاد دے. او اتحاد ده او پيوبل باندې خفقیدل رواه مسلمن دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله وان جابر بن جابر رضی الله عنه روایت کوي فرمایي چې ما ورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول چې فرمایلي ان الشیطان بے شک شیطان قد یعسا نا امید شوی دی ای یعبده المسلول عبادت دی کی د د د مزګزار مسلمانان په جزیره العرب په جزیره العرب ان اللہ حدیث محنت کو د شیخ د شیخ به کړدیو شو وی شیطان دی ده ک څو پشرکی نشیختہ کوله غردادا سي ظالم دي پشرک او کفر در باندې نشو کولې بیا د ابن فریزی ولیکن فتہریش بینهم خلق کو پيوبل ورچي رواحو مسلمن تحریش سے توي ال افسد ال افسداد یعنی فساد چور وتغییر قلوبهم او دیوبل نه زنه بدلول بدلو بدلول او بل سره پای کاټ د دې وجې مسلمانان که زني وخت کافر کوله نشي او یو دیو په مال ور ولي او نقصانونه نه بل نه بل په جانور ور ولي او قتلې ویني ته یي نو کله چې د شرک او کفر نه نامه د ش بیا تحریج دیته وي لکه علماو لیکلي مان عدد الکدوا زناور په یو بل ور واچي او په زور یې جگي نو خلک جگي او دی جنگونو نو بیا رسو سره خبرې جوړيږي روافع مسلمان رحمه الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه وآله واسحابه ثوان ابي هريره رضي الله عنه دابو هريره رضي الله عنه نروایت قال قالے فرمائے کہ رسول الله صلى الله عليه واله و سلم فرمائی دی لا یحل للمسلمين نهی حلال دیو مسلمان نفرہ ائیه جو رهاهو دا چ دی بایکا ټوکیو هجرانو کی دی اور مسلمان نا فوق ثلاثن د پاسه د دریو رضول نو کیو سړی د دریو رضونا آفا لا په څه دنیاوی خبره بایکا ټوکو فماتاو دی مرشو نو دخل النار دیو د جهنم اور تور دندگی ارواح و ابو داود بیسنا دن ردی حدیث روایت امام ابو داود کڑے بیسنا دن آلا شرط البخاری پا سنت پل سرا چی دغا سنت دے پا شرط د امام بخاری او دے امام مسلم رحمه اللہ نگولد مسلمان سره خبری بس کول بائی کارٹ کول ناچون کی گناہی کبیرہ و نداغی پدی ترتیبی سزا بیان کا داوی خراش خراش حضرت ابن ابي حضرت الاسلامي رضي الله عنه روایت ہے ويقالو السلمي دا سلمي پزي السلمي دے صحابي رضي الله عنه انه چ بیشک دا صحابي چي دے سمع النبي صلى الله عليه وسلم داوري دليږي د النبي صلى الله عليه وسلم یقول يقول چ فرمایله من حجر اخاه سنتا چاچ بایکاټ کو هجران یو کو خبرې پریښ دي اورو مسلمان سره یو کال اېدا کې وزنانو مسلمان د ګل مسلمان سره بایکاټ کی یا یو بل مسلمان د بل مسلمان سره بایکاټ کی یو کال کا صف کی دبی نو دادا سې دلہ کده د دوی نشې توی کی یو قتل کی ناروا قتل کی نو یو کال بایکاټ تسویلی <تصف> یو کال د مسلمان سره که تعلق کو دادا سي دادا سي دي چې لاغه څوک لکه مينې کوي رواه ابو داوود به سنادين صحیح هه اسلام د محبت او د مينې حکم کوي او یو کال پوری بایکاټ باندې خلک په کلونو کلونو کولو دی یو بل صرفه معمولې خبره باندې سکی کوي دا ابو هرره رضی الله عنه روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی دی لا يحل لمؤمن نذی حلال مومن تا ایه جوره مؤمنان چیده بایکات او هجرانو کیده مؤمن صرف او قسلاثین د دریو رزنا افلا فین مرت به کچری تیری شوی پدوانه سلاث دریو رز فل فل یلقاهو نو دیره ور سره ملاوشی ولیسلم علیه السلام دته واچای فاین رد علیہ السلام کچ رغه پی سلام واپس کو نو اشترکا فی لجری دواره په اجر کی شریک شو و الا لم يرد عليه او كاغه السلام واپس نکو نو فقد با بالاسم اغه په ټوله گناه کيخته شو و خرج المسلم او و تو دا سلام چون کي من الهجرت د وای کاټنا و په سلام د وای کاټنه وته نه اله شي سلام نه پیوا چی كاغه وي جو عليك السلام نو بس د وای کاټنه او ک وی نو ټول بوج پاغه شو د غاړه خلاص شو راوه ابو داوود بسناد الحسن وقال ابو داود امام ابو داود رحم الله دا حدیث په تشری کی وی اذا كانت الهجرت لله تعالی چې کله هجرت او هجران او بایکاټ د الله تعالی لپاره یې نفلې سمن هدا مشین شین بیا ودا ګنا نشتا هی دیو جن یو سړی سره تعلق د ختم کړي چې اب بدعت کوي تا بار بار قوم ته خبري نه نو بس ور سره خپل بایکاټ وکړه کا لګا غو کسان د جهاد نشپاتی شي نو پانزو سر رضی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غید خبر کولونه ټول صحابه کرام منیکړي وایي سرسو پانزو سر جو سره بای کاټو دارنګ عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دخل بچی نه خبر اوریدلی ناغل و ناغلی غروز حدیث بیان موتا پکیدا شي خبر او کا ترمذی شریف کې فما سماکلم هو عبد الله حتا متا عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ شو یختلف بجی سره خبره ونکی یختلف بجی سره خبره ونکی نوک بایکات د دین دوجی نه ی نو بیا دا خبره درسته دا ما کاغه د راضی کای پریزی نو بیا مثال په تور باندې سره اوم المؤمنین عائشه رضی الله عنها واقعا په جمعہ کې ذکر کړیوآ چې نو اوم المؤمنین عائشه رضی الله عنها هغه فضیلت مو بیانولو چې غید خل خریه اور و ابن رضی الله سره بایکات کړا اغې ته چې بچا په لکونو سرولې غل بيبي تن خیرات کړ نومل مومنین عائشه رضی الله عنها د قرائن خفشوي او سورې بایکاټ وکړ نو ګرک د دیني خبرې نو بیا بایکار درستی تاسو قرآن شریف کې یې اته نه وَإِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بَرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ نَدِينَا ديني خبر مستثنى بابن نهي عن تناجي باب دې بیان نه نهی کی د پټو خبرو کولو د دو کسانو نه علاوه د در امنا بغیر اذن نه بغیر داغ اجازه نه الا علی حاجهن مگر دیو حاجت د وجنه وہو ایت تحدثا سررا او هغه دغه دغه د دوه خبرې کوي په پټه به هي سلا يسمو ها په داسي طریقي چویناوري و وفي معنا هو د دې معنا کدا خبرم ده چدو کا سان دیو د دریم مخی ذات حدثا خبری کای بلسانن پداسه جبہ کی لایق مو هو چغه به پوی گنا پدا ګره ادب خې اې د قران او سنت مقصد داري چې چاله خیر ورسی او داس یو کارونه کی چې مسلمان په خفنهش او د در لازارو کې دیونه کی نو ګره کدری مرګ ری دی حالات په ټپ ټپ خبری کای نو دریم وبشک کیجی یا مال پارا څخه خبری کای وک سکے به تکلیف نو دا آداب دی شریعت شیت چې دری مرګری دی نو دو بزاران سره پې پټې خبرې نه کوې او که پتیزم کوې خپ داې لغت کې می نه کوئ چې دا درپ پوهږ نه دا دریم پی پوهږ نه قال الله تعالی الله فرمالی حالا چې دلوشان خاون دی ان نه من نه جووا می نه شال داغللتې جرګې دا د شیطان د طرف نهري چې پهغې مسلمانان خفه کې اسلام لپې نوقصانرسې د ابن عمر رضی الله عنهما روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی اذا کانوا ثلاثه کله چې وی مرګ لري فلا یتنا جائز نه نه پټی پټی خبرې لنکای د وکسان دونه ثالث علاوه دې دریمنا متفق او رواه ابو داود وزاد امام ابو داود دا روایت نکله کړي د ودال الفاظ زیات کړي قال ابو صالح ابو صالح رحم <متدرج> الله راوی دی وی وقلت لی ابن عمر مای ابن عمر رضی اللہ عنہ تو ویل فار باتن کہ سلور وین دو پټ خبره کولې شی نو قال او وی لا یدرک یا ذرن مدرکای ایک دو پټ خبره کې خدا دو وی زکدای سوې بونګم دو مر <متدرج> غریو رواه مالکن <متدرج> فالمعتا <متدرج> د <متدرج> عبد الردین دینار نه دا روایت نقل کړه قال روایت كنت انا وابن عمر و ایزو ابن عمرو عند دار خالد ابن وقبا د کور د حال دی ابن مقبره چې په سوق چې په بازار کې ده کور صاحب دا چې په قران او دین عمل فجار رجلن یو سړی راغی یویریده اراده لرله ایونا جهو چې ابن عمر رضی الله عنه سره پټه خبرو کی ولیسا ما ابن عمر احدن ابن عمر رضی الله عنه سره څوک نه غیري عبد الله ابن دینار وایي بغیر زمانہ ناغوی که زده سروز خبری کم عبدالله ابن دینار به یواز پاتی شنو دیو خفشی او د حدیث مخالفت برای شی فدعا ابن عمر رجولن روغو اختو ابن عمر رضی اللہ عنو یو سڑے آخر بل حتا کننا اربعاتن مونگ سلور شو فقال لی ما تیوی ولی الرجول سالس و غدره بسلی تیوی الذي دعا آغا چرا غوختو وی استا آخرا شیعن لغن تی مونگ نرستو شی ناغا سری دیوی اس را تر خبر کوا ان حدیث سلون کثانے برابر پر پوچھیں تو مقصد ما ہے نامون دیوی چې تاسو سوسروش دیلې وی خبره کوا فین سمیت و زکه زچه ماوری دی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نا یقول چه فرمایلی دی لا اتناج اسنا علی دون واحد دوه دی پټی خبره نکئی علاوہ دی یو نا وانی بن مسعود دی بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت سے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایلی اذا کنتم ثلاثه تدری فلا اتناج اسنام نو پټی خبرې د نه کایي دعا دون الاخر علاوه دا قبل نه حتا تختلی تو بن ناس تر دې چې د نور خلقو سر غډ وټ شي غن خ جوړ شي بیا که دو پټی خبرې کایي دو خیر دی من اجل ان ذالک یحزنو د دې وجنه چې دا بل مسلمان خفه کی اسلام داوی چې مسلمان دې پس خفه نشي او نن غره د هر شری د ژوندای مقصد دی بل خفه کول او بل پریشان کول بل جړول لو دغه اسلام و مسلمانی او مسلماني زمونګه او د دغه د وجه نه د عذابونو په موږ راغلي او رسول دا وي چې سو خفکوا ما یې چا درل د درد مرسوا او نن سو فی صد کردار سره هر سره پدې کې دی چې بل می خفکه متفق علیه او صلی الله تعالی باب النهی عن تعذيب العبد باب د په بیان د نهی او د منع کې <تصفح> <تصفح> د سزا ورکول نه غلام تا کفاب غلامانو وینځي د سزا ورکول نه مننه موستره چا نوکر او خادم وی د سزا نو ورګي ودابتی او دارنګي زناورتہ بم د حد نسې وا تکلیف نه رسې ولمرتی او دارمي دیو شریخ زا او بیبی دا اغه له سزاګانی تکلیف او تعلق نه ول ولد یودارن ی اولاد تا بغیر سبب شرعی بغیر د سبب شرعی نا او زائدن او سزا ونور کای زیات علا قدر الادب دا غاندازی د دا ادب نا یعنی ک بعضی اوقات کی مثال په تور سره خپل اولاد یا خپله بیوی د سزا ور کای نوابداندازی مطابق وی او د شریعت د حدودو نه تجاوز ونکای قال الله تعالی الله فرمایلی دی تعالی چلوی دے و بالوالدین احسانن و د مور اولاد سره خصلوکو کوي و بزل قربا دخللو خلوان سره ولیتام عادیت یمانان سره والمساکین یود مسکینان سره والجاری او گاونډی چې خاوند دخل ولای دی والجاری الجنوبي او گاونډی د اڑخ یو نومالیکلی گاوندیان دری قسمت دي او د دې واره حق واجب او لازم دی یو گاوندی د خپلم دی او مسلمانم دی نو د دې دری حق ندي یو د اسلام یو د خپل ولای دریم د گاوند کی رہی دریم قسمتا سي گاوندی ده چې خپل دی نه خو مسلمان دی او حق ندي یو د اسلام او بل گاوند کی رہی او درېم قسمدا چې گاونډی نه چې هغه غیر مسلم اره يهودي دے کافر دے نصرانی دے نو ددغې کافر گاونډی یو حق دے چې حق د گاونګي رہی دے پر منتحدیز کې طالبان لطیر شول حضور پاک صلی الله علیه وسلم صحابه سره ناس ویر ازي زموږ یو گاونډی يهودي بیمار نه چې د پوسل لړشو نن زمانی د مسلمانانو مسلمانان متنفره دي نو کافر با تیسا اثر کبول کی دوارو جهانو سردار دی یہودی گاوانڈی تا پوستا لڑو او اغلی دعوتم ورکو دا غزن کدن شورو او پا زن کدن که غکنی موید اللہ حبی بیر خوشحال روواتو وی حمدون دی غزات لڑا چیز ماکو زریده دی جهنم دا اور نبچکو واسواحب بی الجمب او مرگر د عرخ دو دی نسوک مراد دی نسوک وی مرگر دا عرخ پ او صاحب بالجم سوق دے ستا سره علم کی دنیوی علم ک یا دینی علم ک او په اړه کی کم مرګره دی لاف او صاحب بالجماہ اندی په سفر کی تا سره مرګره و او ابن السبیل او مسافر وما ملکت ایمانوکم او د حق چا سره ام احسان وکي چې مالک ان شی وی خلاسو نستاسو یعنی وینځو غلامان ان الله بیشک الله لا یحب محبت نساتی من دا چا سره کان مختالا چی دے آغا تکبر کونکے فخورا و فخر کونکے دیو جناح حدیث و کتاب کتاب کی تیرشی تا اللہ حبیب پا دی خبر دیر غصشوئے دے مسلمانانو تا چی اغیدہ سی کارونہ کئی چی دے دین نفرت پیلاوائی دیگئی پی خبر بانی مرد دین اسلام بارک و خلق مانوس کئی دا سی اخلاق و عادات بے اختیارے او کم سڑے دے اسلام دے نفرت سبب جوڑی گی مد الله حبيب پاغماني ډير غصه شېده هغه صحابي ورته راغله یو قربان زما صباح مز لنه راځه يولي کور کې مسکو وي فلان امام زموږه د روغ د غد مسکاي زور پسينه شب کوله مد الله حبيب منبر توقته او صحابي وای با پټول عمر کې دغه غصه نو کتله اوبې وتا سوخه لګې دینه متنفره کوي چې امام امامت کوي دې بده ګډه د بيمار او د حاجت من خیال ساتي ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فرمایا رضبت امرات سزا ورکڑے شو یو زنانتا په جهنم په اور کې فيه حرتن په بارد یو پښو کې حبست هاغه بند کړي وا او تھړلې وا حتا مات تر دې چې غپښو مړ شو اف دخلت فيها النار د دې پښو بار کې غور تور دن شو کله جی دی پښو تړل او باندې یا اطعمتها نو خدي پخله دی پښول پخ توام ورکوله وسقطهاونی ور توبو ورکوله از هي حبستها ځکه اغي بند کړو تړلې وا کوټه کې بند کړو یا ترکتها او نه اغي دا پښو فریخيوا تاكل من خشاش الارض چې اغي د زمکه دی خشاش الارض لکه مثال په تور دا حیوانات او حوامده فرل دیوه په شوځه ځان د پاره کوم فراق تعالی نیک لري په ځان پر له تلک کړي او نه دی غم کول دي وجنه علما ولي کلي کوم خلق او زناور ساتلی او پکور کی بنکړي د ددای دوه بو د فراق تنظیم کومو او د دې زناور او خیال له ساتلو نو کې د شی د غوان غړي بيزي د دای د دا دا دا جهنم بدلو سبب جوړ شي تخمل مال حفاظت کول دا غي د او اسکاک ته پوس دا در رب العالمین در طرف نه یو حکم دی متفقن علیه خشاش الارض توي ففتحید خای معجمه سره او پشین معجمه مکرره سره یہ حوامها دا دز مکی دا حوام کیڑے مکوڑے چور توي وحشراتها حشرات الارض دی و عن هو دغی ابن عمر رضی الله عنه روایت چې انه مر بفتیان د 1300 بفتیان پس زوانانو من قریش اند قریش قد نسوبو تویرن اغای دان لن خکڑی ویو جوانده مارغو وهم یرمونو دی پا غشو وشتو وقد جعلو و بیشک دی مکرر کڑی و لی صاحب تیر اغا خاوند مارغتا کل خاتو هر یو خطا کی دن که من نبلهم ددائی دا غشنا ای مارغو چې ویدو چی دارستانا مارغ جوانده مون نخکو نو کم غشه چې خطاو لگ یا بستائی ابن عمر رضی اللہ عنو چراغه فلمار او ابن عمر تفرقو کلیچ ابن عمر رضی اللہ نوکتو نوٹولو تختیدن اگر شو فقال ابن عمر من فعال حاضا ویداکار شاکڑے کړي <تصفح> وی لعن الله من فعال حاضا لاند دی رولی الله پاغشا چی کړي اسلام یودا سی دا امن او تردی پوری چې حیواناتو تم دا امن ورکولو دین دے وی لاند دی اللہ پاغشا رولی کی چی دیکلی وی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله لعن اللانۃ ویله من فغشا اتخذت غونی شيء یو یوشی فيه الروح چه باغی کی روح وی غرض ور زارنده برای نخ جوړکې یو ژوندے شی او د نن لنخ جوړکړې پداس خلکو د دوار جهانو سردار لعنت را لېگلې المتفقن علیه الغرض سوی وی فی فتح الغین المعجم غین باندې فتح د چټکې دپې او را ده او هو دا نخې و شی او لذي او شيغا يور مايله چوي طرفه و شي ور ويشته رضی الله انو نه روايت تي لې نه رسول الله صلى الله عليه وسلم منى كيده رسول الله صلى الله عليه وسلم انت صبر البهائم دا چې بند کړي شي زنا ورته رندازې نه یو حیوان نه او تا او په غو شمانیولې دینه د الله حبيب منى كړي متفقون عليه و ما سو وتحبسوا للقتل چیاغه دې بن کړي شي د قتلونو لپاره او په غوښه دی دابی علی سويد بن مقرن رضی الله عنه روایت ده قال الرساله ابي الى قدر ايت نيساب يا سباتر وي بيشکه مازان قتل و وم دوونه منبني مقرن منبني مقرن د بني مقرن کبي لینا او ما لنا خادم الا واحده نو زمنګ د پراه خادم مگر یو نو ویلثمها اصغرنا په موږ کې وڑو کې وو کسانو ناغدي غلام لس په پیړه ورکا دغه صحابه لوي شان پریشان شول الله حبيب ترغه جما خدا غلام په سپېړه والے رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نعتقها الله حبيبې کده قهر خدا وندینه ځان بچکوینه دا غو نما ذات کوي تہ یوسف پیڑے پم مقابلہ کیت غلام آزاد لو حکمیوں کو ارواح مسلمن و فی رواۃ صابیہ اخوت اللی و ہسابے دمہ وروح نو و زدا و و مو یعنی مون تھول و رو نو نو پم کے کشرور گمو یہ غلام و گتے سپیڑاں و دیموند دروازہ جہان سردار توئی چے سموند ٹول دورا گنو پشری کہو غلام نے نو گرو دورا ڈیرو خلق یو غلام ل ضرورت پئی اللہ الله و دا با ز دوی نماز کو دابی مسود البدری رضی اللہ عنہون روایت تقال دے فرمائی کنتو ادرب غلام اللی او ماذا چه ماوهلویو غلام زمابی صوت پکوڑا فسمعتو صوتا من خلفی ما درستو ناوازو آوریدو اوراتو ایلم ابا مسود پوح شا ای ابا مسود فلم افهم السودا نویز پوح نشم پدی اواز من الغزو بید غصی دو جناب فلم ما دنا منی ارکل ارکل شرانی دې شما ته شیدا واز چا کولو اذا هو رسول الله صلی الله علیه وسلم ناغه دوار جهانو سردار فیدا هو یقول ده الله حبیب را ته ای نما با مسود هو شابه با مسود تعالی کنه الله تاقدر کړي او د غلام دې ان الله اقدر علیک منک علی هاذ غلام الله ډېر قدرت لرون کړي پتا باندې د تا نه پدې غلام باندې ساده سرد پاسو میو مالک او خالق شته فته ما اوورې قبان په ه شو نیم لا اغربه مملوکن بعد هو بده نهبهوه هم غلام د دی نه پس اشا وفیاییت پیایات کې راغلیدي د الله د پغمبر دومره روو او دومره ایمانې قوتو فاساقته سوو مندي و زما لا هغه کوړه د من حیبتې د وجه د حیبت د جناوي نووي کیم سر الله سلاملمنا وفاییت پایات کې دا چې د فتهه یا رسول الله وحر لوجه اللہ بس دے ازاد دے دا اللہ دا رضاو دا اللہ دا وجہ دے پار فقالت دوار جہان و سردار و اما لو لم تفعل خبردار کے چرطہ دا سیندے وے کڑے دلدی گزار مور کو ازاد کڑے دے لفحت کن نارو او لمست کن نارو نو تب اور سزاول وی اور وته مسکړی وی جهنم لبا تر وی اگر اسلام نه حکم کړي چې ستا خادم یې غنام دي څنګه غلطی به تشوي او تب هغه وټکه نا ظلم بنکه رواه مسلمون د دې حدیث روایت کړ امام مسلم رحمه الله بهذه الروایت په ډولو روایات سرا صلی الله تعالی علیہ وآله ده حضرت ابن عمر رضی الله عنهما روایت ده پی فرماي چې نووي صلى الله عليه واله وسلم قال فرمایلي دي من در با غلامان چاچو وه له غلام لهو چې د د بارو حدن فسحت سرا لم ياتي حجاغ ترا تل ندي کړی یو کار یې کړي نه دی ود حدن والو او لکه ما هوه یغه سفېړه ورکا فین کفارته نبیشکا کفاره دی وهلو داد ایعتقو چه آزاد کی رواه مسلمن دہی حدیثه روایت کړل امام مسلم رحمه الله دحشم ابن حکیم ابن حزام رضی الله عنهما روایت ده انه چې بشک دحشامی ابن حکیم ابن حزام مرت ارشه وبشان دشام پالا کې علواناسن پس خلکو من الانباد وی د زمیدارونه او انباد عجمی زمیدارونه وی انباد څه یعنی عجمی زمیدار وقد اقیموا دغه زمیدارو درولشو په شمس پنور کې وسبع علی رؤسهم الزیت او د دوی د سرونو د پاسه هغه د زیتون تیل راډول پنور کې درولیو په سره ورته تیل لډول فقال صحابی ما هاذا ويدا سری قيل ورتوب له شل شي يعذبون في الخراج دایته سزا ور کول شي د ټیکس بارکه ټیکس او پیغه ټیکس نه ور کړه وفي روایتن او پیو روایت کداو چې خوبی سو في دی دای بن کړی شي ودي په جزيه نه ادا کولو کې فقال هشام حشام رضی الله عنه اشهد کوم لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول چ هغه خامخا اوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې فرمایلی ان الله بیشک الله يعذب الذين سذاب ور کوي هغه کسان ته يعذبون الناس چې هغه تکلیفه او سزا ور کوي خلکو لفي دنیا په دنیا کې اې کوم خلک چې دنیا کې خلکو ل تکلیف ور کوي وګوره خلک هم وګوره تا مسلمانان همو خراج په مسلمان نه کافر لغم تکلیف نه سي الله په بندگانو کې کافر د نه خدای مجرم نه نستاخ ورسله د شریعت نسې وا د نور سکار حق دشتا الله با عذاب ور کوي کسانو کسان او ته عذبون الناس چې غي سزا ور کوي خلق او ته په دنیا کې فدخل علی الامیر نو صحابی ور د نشو په بادشاه تحدثه هغه ته د حدیث بیان نو په خوا بادشاهان د الله نویریدل فامر بهم فخل امیر او گورنر حکم کوو نو خلک پرې خوږي چکله حدیث او اور ایدو رواه مسلم الانباد الفلاحون من العجمه دا زمیدار او توید عجمونه ابن عباس رضی الله عنهما نے روایت ہے کہ فرمائے را رسول الله صلی الله علیه و سلم ہمارہ کہ اللہ حبیب یو خرک تل موسوم الوجه یو غلب د مخ داغ ور کڑے شویو رحمت نبی رسول سلام رحمت للعالمین ذکر و چې د حیوانات فظلمم داغی زدر دیدنی او متی سختی سے عملی کرنی یو خاری اوکا تو اغلا پدی مخ داغ دا داغو پیجی نی فا انکر دالکان نزدی خبر بدو گنلا فقال واللہ وی دمال ذات کا سمیلا سی موہو زب داغ نور کوم کچری ضرورتم شی حیوان کا اللہ اقصواشی ان مگر لری شیوان من الوجه دمخنا وامرا به بیماری او نبی علیہ الصلات حکم کړو بیماری پا هر خر فلسراپا کو یفی فل جائرته ناغ تداغ ور کړشه او په دې جائرته نو باندې فه هو اول من کا وا نو دا اوله او چې داغ ور کړشه او په جائرته باندې جائرته ستوي مرس تصنیخ فل معنا وَيَ الْجَاعِرَتَانِ نَاهِيَةُ الْوَرِكَةِ دا غ طرف د پتونونو ته وی حواله ته ګرځ د دبر دبر نه ای دا داغ غ یاد علاج کو تورنی لکه د خپل فصل باب په با حدیثو کې را دی او یاد نخ په تورنی نو او یو زناور باندې نخه لګې د دې لپاره چوپي جنډې شي چې دا د غنیمت دی او دا د غیر غنیمت دی نو د دې نخ د دا فارم داور کول شي او کله دا سويچ بیماری ندام یو علاج ده نو د الله حبیب پاغمخ کې داغه بدو غنلو نجابر ابن عبد الله رضی الله عنه روایت ده چې نبی صلی الله علیه و آله و سلم مر علي تیر شو پد مر علي تیر شو د الله په حبیب بیمارونه وفر قدو سم فی وجهی او غله په مخ داغو لګو لشو فقال دوار جهان سردار دور خفشو ويلعن الله الذي وسمه لاندر ولي الله پاک کڅدلی دی خرلې په دې مخ داغ مسلمون رواه مسلم وفی روایتن پر روایت کراغ دی اذن اندارنګ چې نه ها رسول الله صلی الله علیه وسلم زرب فی الوجه الله حبیب دم مخ نه پوال ومن کرے یک خل اولاد خل چې زناور په مخ نه و وان او د داغ لګولونه په مخکین منه فرمایلی دا باب تحریم التعذیب بنار باب لیکو بیان ده دي چې حرام دي سزا ورکول په اور سرا چې کل حیوان په یو حیوان کې حت تل قملته تر دې چې اوس پګه داوم په اور کې د سوځې ونه و هاو تدې وته دې دې سپګیو دې ګنراواله ترلو حیوانات پوری یوشیتا زیروح تب ف اور سزا نو ورکه ف اور سزا ور کو لا د بند کارن دے او دا کار گناہ حرام دی تابو ہری رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی با اسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی باسن اللہ حبیب مون لکھ فی باسن پہ لوخ کر کے فقال روی فرمائے ان وجدتم فلانا و فلانا یکموم من فلان و فلانے دبا کے کافر و بارہ کہوے ل راجل ی دو سړیو من قش د قريشن او کاافرو صبا ما اوډغی نومونونه د الله بغمبره ووي پهاهریکو همما ب النار نو دوواړه اور په اوورېوشزئ کفل لا فل موقعو ثم قال رسول الله ص الله سمم بیاوي د اللله رسول صن الله سم فرمالیو في نه عرض ن خروج چې کلهمونږ ارااد تو کا چېیننی کو تو مرتو کوم ما خو تاسوله حکم کړړون تحریکو فلانا وفلانن چوسوځوي فلانه او فلانه نور کی خو زه اوس در تداوام چې وان النار لا يعذب بها اور چې ده سزا باندې اور کای پدی باندې الا الله مگر الله فين وجدتمهما قد غدوار كافر مومن دل چې الله تعالی رسول الله تکلیف رسي فقتلوهما نو بس تشقت لكاي رواه البخاري او د دې حديث روایت کړه د امام الله وان ابن رضی مسود رضی اللہ عنہ ابن مسود رضی اللہ عنہ روایت تیر فرمائی کننا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر مونگ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرپا یو سفر کی مرگریو فانتو لقل حاجتی تا اللہ حبیف قل حاجت لاعقضائی حاجت فرعینا هم رتن نمونگا یو پرندو کتا سر رنگو آلا ماہا فرخان الاغیس ردو فخذنا فارخه ها فرخه ها نموندا غږه بچی را واغستل نفجات الحمرۃ طرا لا غسر مرغی تعرشو چې دا خپل وزیر د بچو د پاسه غړولې نو نبی صلی الله علیه وسلم راغ فقال وی فرمایل من فجاحت به ولدا وی سوګ دی چې دا پرې درد مننه لري د خلوبو څخه راگی دا نو ټول عبارت دا برای یو پرندی پریشانی دا اللہ حبیب ندا برداش کرے ردو والدہ آئیلے اوی واپس کئی دا بچی دا دی دیتا صحابہ اکرام او بیا دیا پا جا لکی ور تکی خود ورا آقر یتنم لین او دا اللہ حبیبو کا تو یو کل د یعنی یو سراخ دمیگو کد حرقناها جمون سو دول او پاور فقالو من حرق حاضی تا چاسو دې خپل نه نه نو مونږه وي مونږه قال وي فرمایل انه لا ينبغي في وشه كشاند دني مناسب وي عذب بالنار چه سزا دي ور په اور الا رب النار مگر خالق او مالک او رب د اور رواه هو د داوود بیسناد صحیح کونه قريه نملين معناه موضع النمل اغه زيد میگو مع النمل سره دیګو نا وصلی الله تعالی علیه تحریم غنی باب تحریم متل الغنی باب دې په بیان د دې چې حرام دي متل الغنی هغه تاخیر او او مټال دی او مالدار به حق په یو حق سرت ولا بهو صاحبو چې دنه مطالبه کوي صاحب دې حق اي په چا دې چا قرضه ده او د دې سره هغه پیسه او هغه مال کې تیغواړم او دی سبا سبب ہے درکم بلرز به درکم او ور سره خشټه نو دا کار د دې سړی حرام دی او دا شړې شرم ظالم دی دا باز خلکو طریقت ای بازو مجبوروی وګوره دا مجبورینه نه دا نن سبا چې خلک کم قرزی اخلی په لکونو کروڑونو د کاروبار ته فارنده پر شریعت حکم نه نخپل ساده سره د شریعت حکمدارې چخپې دې سړې غوځي کاردا خو دې لپاره غسته شوګي بهو بیمار به وسه درک پهنو نو دزان نصیوا کرږي راوخی او دراغستو په منکی وخت اراده دای چې کړه رضدار جامړ کړي نه وي سپرانه والی نو شکل نیت دغه دی نبی الله توفیق نو ورګړي او غبلم د سوت په نوم ورګړي نو نه دی یو لاس پی تور شی او نه دی بل لاس تور شی او ورسته تشره فسات جور شی خو کچاګور شرم د سر دی وای سباب در کوم بلر اره حرام دی او پدېتا ورقولو کې چې وسشتاو نو ور کوي دا ظالم دی قال الله تعالی فرمایلی ی الله تعالی شلوې دې ان الله یامرکم بشک الله تاسو له حکم کوي ان تو ادل امانات اله ليها چې ور کوي امانتونه هغه اهل دې امانتونه ته نشا کارګر تا له درکړې ادل امانات اله ليها دا چې ور کئی تاسو امانتونا حق دارانو ده دیتا وقالت آلا والله رب العزت فرمائی لیدی فاین آمین بعضکم بعض نتو گرد آغار آیت مات ختم و ما فل یؤدل لذئتو من نو وردی کیا رکت چی امانت گرر گرن لیشوی دی امانت خبرنی دا ابو حریر رضی اللہ عنہون علی وآیت دے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمائلی مطل الغنی ظلمن تیل مطال و تاخیر دا مالدار سری ظلم دے ورس رشتق وی سباب درکم بلغز بدرکم ویذا اتبعا حدو او کل چی حوالک لیشی یودتا سنالا ملیئن پیو مالدارا اتباع نو دے دی, دی دا حوالا و تابداری اختیار کیدی پلو موری ستا پچا کردارا او نه شم در کوولله یو بل سری دی دما په در کې او هغه موجود بیا و چې زه به در کوم او دا سر دی چې دغشان نهمالداره ووررکول چې دانه چې غریب دی نو مسلمانانوتهداوي او د د مال وواال دا چا چې دا قرض ورکي چې دا قرضدارېنی شي درکول کوله خو یو مالداره له د هوواله کوئ نه دا هوواله قبولکه بیا دا ب د قرضدار نه غړی چا نه به غواړو له کوونې نه ب غواړیله هبي فرمایلی وه دا اوت بیا کالاتی حواله رشی یو د تاسون علامین په یمالدار پسې فل یتبعن د دی اغه پسې تابیداری او قیمته او معنا اوتبعا یعنی اوہی له حواله رشی باب کراحه عودت الانسان فی هبته وی باب دې په بیان دلی کې مخروه دی واپس کېدل د انسان فی هبته په بخلی شی وشکې هر شی چې چالو بخلو سی بیا واپس واره لم یسلمها الالموهوب لهو چې سپارهلی نو یاغ لا هغه چاته چې بخلی شوي وي چاتا وفيهبت او دام د چې مروهدي واپس کدل په هیپ کې وه به حالې ولدي چې وي بخی سپل بچیتا واصللهمه ها وللی ورم کې او لم یصلېمه ورته نه د ورکې وکهحتې شرا اږیشيیان او دا چې مروهدي نرواد یا غستتل اوشيتهصد تصدق قبیی چې تا په خیرات کړ پهغې سره من الذي راى شانني تصدق عليه شيخيرات کړه پاغه ایتها چاله زکات ورک او په زکات کې د څه شي ورک اوس هغه شیخ هرڅه یوتيتی علی الدام مکروه دی هک هغه په بل څاغ هرڅه کوتی بیا له نجیز دی او خرجوه ان زکات یعنی استیوی د دا دا زکات ناو کفاره یا د قسم یا د بل څخه کفاره او ها او په مثل صلیدی نو ده بدانا علی ولا باس بشرائی او غنانی شپاغستو د غسیمین شخص اخر دبل بل سړی نه قد د انتهقلیلی چې تا چاله زکات او خیرات ورکی دا د غنه د شي ته منتقل شوي وجل وجه هغې داوی شریت زمونږ کامل دین دی او کوم خبرو دی ته زمونږ عقل نرسې الله او رسول زګه رحنم مع کړي ای یو سیته تا ذکات ورک او غ شي هررسی که نو پهې ک غټګمان دا ش چې دا غړ در را کړی د د نرو مقابله کې بال ارزاندر کې ستا دکن دا را دي 라마 اور ګور په 2000 کې ور یا د 2000 روپو شید نو د کې را دی چې ډېر ګران عمران باندې خرڅای کڼو په 200 روپۍ خبراله کا مخ اړې دي نو شریعت د دې دی وار باندې کو چې دیبا چاله د خیرات ور کو دی ور او دغه شید بیا بسدا وا پسنا لید په پایه ابن عباس رضی الله عنهما روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال فرمایلی الزیه که یعود فی هبته ته دی واپس کیږي خپل بخليشي وي شي کی هي اوسه چالو به کولو چې دا آزمکاستا شو دا کورستا شو او بیا واپس کیږي نو د دې مثال څنګه وکړ کل کل به لکسبه يرجع فی قیه چیغه واپس کیږي هغه خپل الټو کی دسبی عادت دا ناټا عادت ته خراکو کی ډیر او کی اندازې نادر نو پرلله شنو الټایي دی یو سات پس بیا راشي بیا غا سټیږي د دوارو جہانو سردار فرمایي چايه او شهو بخلو او به دو باره غاړي د دې مثال دا غصبي نه چې هغه الټيو کې او به سټي متفقون عليه وفي روايتن په مسلو الذی مثال دا غثس يرجو فی صدقته چې دې واپس کیږي کی په خپل خیر خیرات کې کا مسل کلب فمثل د سپید یقيو چې او کی سم یعيد فی قیئہ او بیا واپس کیږي پخپلخه فیا کو له نوخریه و وفی روایت په روایت کې دا سیم چلاه د سی حبتی واپس کی دن کې پخپل بغل شی شی کې دا سده دا امر ابن الفطاب رضی الله عنه روایت ده قال یې فرمای حمل تو الا فرس ما یو کس سور کړه او په واس فی سبیل الله دا الله بلاره او په جهاد کې فادوا اهل الذی نو برباد کړه او اصل راغ کس خانه انده او چې د سر او ایا آسی برباد کو غراق مراگی نور کولو نومر رضی اللہ عنہ اذا خفشم چګره ما خیراتیا سور کړه د برباد کو ته نو ما را دولر ان اشتریه هو چې د دنه والو پبایه دی والو وزنن ته زما دا خیال انه یبیو بیرخصه چې دې به خرصای پارزان لرزګ کمزوره کړي له ما راشه دا خو تا خیرات کړي دوی خو د دوار جهان د سردار نه تاسوګي دې دور لول خلق د بسلو تاسو پوسبې کول او زمونږ عوام دینی کارونه کوي لین ل بکې خوپوس نه کوئ او که تپوس کوي نو بیا ک چې پرون او جګړی جوړي او بیا خبره د حد نه و روڑی دلی ف النبی صلی یاصل اللهی لممه ی ما تپوس ک د صلی ص اللهله یو صلمنا فقاله لا تشې ویدا بهنالی وله ته او فیده خې او ته به واپس کېږې نه په خپل خیر خیرات کي وَيَن اَعطَا تَهُ بِذِرْحَم انکه په یو रुपاي درکېو مېنا له الله حبيب ورته فرمایي فإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ واپس کې دن کې پخپل خير خیرات کې کَل عائِد فِي قَيْدِهِ داسې ده لکه څوک چې واپس کېږي ولټن کې به دوپاره شټي متفقن علیه قوله حملتُ عَلَى فَرَسٍ وایما سور کړه ویا په اس تي سبيلا الله لاله رکه معنا داو تصدقتُ بِهِ ینه خیرات میکړو په اثر پهबाजी مجاهدینو ناور ناغور وشان معاملاو کا ما اراد الله او د دوار جهان سردار زمناکم کم الله عليه وبه تحریم مال الیتیم باب د بیان د تا کی د حرام والی د مال د یتیم کې چې د یتیم په مال قبضه کول د یتیم په مال کې نقصان کول دا حرام دیو. قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې د لوی شان هاونه نن اللذین بشکا کسانی یاکلون چې خوری اموال الیتاما مالو ندی یتیمانانو خوریه قبضه کایې هجون کده مال د قبضه کول نغټ مقصد فراس لزکه تعبیر پا کل سرهو کم خلک چې دیتی مال خوری باغه قبضه کایې ظلمن ان نهمایاګلو نفی بتونې همناره بشهکه اچوي د په دې خپلو خیټو کې اووروهسيصللو نصیره او زر د چې وردن نهشي او اوور د لمبوتهه دی وژه د مال خوړل پدی دقب زهپول او یتیم چاته ووي چې پلارې منړ او د غ نه کممنابال غه ب چې او اکثر غره غره اے د الله رسول چی دیو خبره زور ور کړی نا غنا په مونږ کې موجود وی تاسو ورې چاله مشی یتیمانان پاتې کی ناغری مانان د هر په در کړی دی او دا غهی په اسکی برخه او بیا کدا سی وی چې چر طالب خان پاتې شیخو خبره جوړه شي او کڅوک مرشو یتیمانان یې جنکای پاتې شوی نه لور لوهید سر عظیم سو اے لور خراس برخه نه او چې بیا یتیمای نه یتیمانانو په دیوژن اللہ زما حبیبتا عکس کتلے چھ قیاامت نہ منی منزون بکئی داوی بکئی فذالک الذی یذ اولیاتی تا کہ قیامت چنہ منی داغہ چھ یتیم لدی کی ورکئی اوغا دخطل حق نہ او پس طریق کی داغہ پاغمال قبضہ کول گواری وقال تعالی الله فرمائی ولا ویلا تقربوا مال اليتیم منی دیکھی گئی مال یتیم الذي مگر باغ ترکي هيا حسنو شاخ استوي اغي دي يتيم نه مال حفاظت دي باغي کې ول تجارت کې وقالت الله فرمایلي دي تعالى جلوي دي ويسالونك عن اليتامى تاسو کوي حبيبتانه خلک تبار دي یتیمانانو کې قلو فرمایي اصلاح لهم خیر کار د اصلاح او د فائدې د وی غور ده وين تو خالتوهم کچري یتیمانان یعنی جنہ کای لکان اندازان سره شریک وای نو فایخوانو کوم استاسرونه دي خو په دینیت باندې شریکې جوارو کړل دا مال ډېر دی او بلې خاصه طریقې ته قبضې جوړيږي نه نو د شراکت په شکل کې وته وخر والله هو علمو المفسن من المصلح <تصفح> الله پیجه نی فساد کونکې د صلاح کونکې نه وان ابي هرره رضی الله عنه ابو هرره رضی الله عنه نریوایت ته کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمایا دی اجتانے و سب عالمو بقات زانو نہ بچ کئ داو داسی گناہونو نا چاغه سڑے ہلاکوی او تباکویے قالو صحابه کرام وی دیو ر کو اللہ تعالی علیہ اجمعین یا رسول الله وما حنا اے اللہ رسول داو گناہ نہ کوم دی قال الشرك بالله یو پک شرک لے و السحر و جادو جادو ز د کول پچا جادو کول پ جادو یقین ساتل اته حرام و گناه کبیره بلکه كلا سحر و جادو مشتمل وی پ کفر عقائد نبيا باغ یقین کول اغيوان عمل کول سړې پ کافر کیږي و قتل النفس التي حرم الله او جلد نفس غش الى الله او جلد حرام کړی دي الله بالحق مگر پ قانون شرعي ايداي او مسله را چګورا اسلامی قانون یو خليفه وی نو د یو کلیمی والا قتل د دریو وجو نه روا بیا په بل طریقنه شغو اسلامی خليفه به کوي انفرادي به سوک نه کوي یو یو مسلمان نه او د بل مسلمان قتل نو عوام او تقصاصن د بل غثو حق نشتا اسلامی قانون چې وی خليفه وی نو به قصاصن قتل ای یو مسلمان شادي شودره او اسلامی قانون و خلیفہ و قاضی او خللیفه او قای موجود دی او په دوبانې څورو کسانو دسترګ دلیدو ګواو که نو د دپار سثار دی او در الله اعوله او مسلمان دی او د مرتت شو نو درې دې ببدله محلت وي خلیفه به راولی با ووقت او عالمان قاضیان ګور لکې وي بکه د شکه شو نوشي لري شي نوکه شکه شویل لري شو تو بیا ویسته نو بیا به مې او کنا دې پر خپل مرتدوا لیکل کړي نو درې وروزه په سفې بیا کتابلې خدا غره اسلامی قانون دی عوام او تا مسلمانانو تا یو بل مال نقصان رسول دی یو بل جان نو نقصان رسول دا د شریعت فیصله ده الا بالحق مگر قانون شری مطابق واکل الربا او بل غناح سره په دغه و کې وړل د مال د سود دی مال الیتیم او خپل د مال وتولی یوم الزحف او دارانگی تیخته کول پرز د جنگ د کافرو کې میری په لګوره کافرو سره د مسلمانانو جهاد ده او کافر یو یهودې یا یو پذوړي نو مسلمان لته تیخته حرام ادار او کچره د دوور سیواشن نو بیا کوم مسلمان تیخته کینو ګناه نشته الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فَيَكُم مِّنكُم 20 فَيَكُم مِّنكُم مِئَةٌ لِّيَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ قرآن شريف داویلی چې یو په دواړو دو کې کافرونه کوم مسلمانو تخته د ګناهګار وي او کده ګڼو نه تخته او دا د شران ګناهګار نه وي او کله الله طاقت ورکړي یو مسلمان د زورګرو کافر سره جنګی ناخلوی د کمال مقام نه او کده دوا نو سیواشل تو باندې هغه او داران پا دا کی بدنامی لغول پپاق نامو زنانو مومنو باندې غافلات چغه نہ خبر وي اسه بے سپائی تہمتونه لغول دا گناہ کبیر ادا متفقن علیہ الموبقات معنا المهلکات چغه بالکل ہلاکون کی گناہ نه ني باب تغلیز تحریم الربا باب نے په بیان د سخوالی د حرمت د سود کې جس سود کو حرام نے اللہ پر بندگان و مومنانو سودی کاروبار معاملات حرام کھڑی نی قال اللہ تعالی فرمائی نی دی اللہ تعالی چلوے دے الینا ہا کاثان یاکلون الربا شی یا غی سود لا یقومون دیما نرا پور تکی پرز د قیامت دے قبرن نا الا سما یقوم الی مگر پشان درا پور تکی دو دا کا سیہ ګډ کړی ی غه شیطان منل ممس د وجې د ررسلو د لیونتو نه سوتور به د خبر نه د لیونې په شکل ک را پورته کي اووره لیونې دوه کسمی یو داسې لیون چا په ګرم سرد او په لګ او تن لا او په بربوالی نه پوه یو داسې لیون دی چې په تکلیف پوهږي په لی سور به د غب نمبر للیون. قال <سؤال> كتاب انهم قد سبب چلوې قالو دي سود خروب وي انما البيع مثل الربا دی وي دا تجارت په مثل لسود دي او په تجارت عرب کيم فرسو له او وسل له او په سود کې ني وا الله ال بيان کې حلال <سؤال> الله حلال <سؤال> کړې تجارت او حرم الربا او سود حرام کړې دي فمن جاءه ورغ سو چراغ غطا موعظه وتنصيحه من ربه يدخل رب طرفنا او دل پته نما د cinema کاروبار د سودو حرام دی فن ته او د منيشو فلهو ما سلف د دا 파ره ویغه چې کم مخ کې تیر شوی دی و امره الى الله او د دې چې صلی الله تصفار له شي دا ان کال او غاړی محفوظ به وسات یو کال نو په دې ګناه کې به دښت شي او سزا به له ملاو شي و من عادا او شو چې واپشو اے شُد حرمته وارد ورل پته نشي نما الله زم ما پیغمبر شُد حرام کړي ناو, مدد مدد او دے بیام کئی فلو فولا اکا صحاب النار دا کسان خواندان د اور دیم فیها خالدون پدی کبامی شئی ایک یو سڑے او ای جنرام علیان ناپوہ دی او سودچا حرام کنے نو چه حلال ورتا وی کافر دے نو هم فیها خالدون پخپل ظاہر مانے دے پیجی ات خبرمانی او کنا دے وی چه سودکئی خو گناہ ورتا وی نو بیادا گناہ دا او کفر ندے نو دے عمر د خپل ګناه په مقدار به دې پریور کیږي يمحق الله الربا میثاووی الله سود علماء وایور بیس صدقات او الله د خیر خیرات غ حلال مال ده رہی اگر دا سینې دی ویل چې دا خلک دغه کوي سود خورو باندې کله شین کال مال چلیږي کله سلوخ کال او چلیږي په کې تباہی ته راشي او د خیر خیرات مال کې الله برکت راولي اگر دې په نوورا د مال مقصد سره چته حیا سره تیر کې واستا خیرات ته جوړ شي نو دا په حلال مال جوړيږي حرام مال باندې واستا خیرات نه جوړيږي او حرام مال داغه عاقبت شرمندگی دا او ذلت او رسوائی دا میتاوی الله سودوالمال وير بسدقات او چې حلال مال دې نو دا خیر خیرات ته ورخه له ډېرې اله قوله تعالی اردے پوری جی اللہ فرمایا ایو الذین آمنو ایمان والےو تک اللہ لہ اللہ نو گئی و ذروا ما بقیہ من الربا پریک دای هاغه چی باقی سومره تاسو سردی من الربا د سودنا او د شُد کاروبار کاروبارنا او د پیسو نه دا پریږی الایا هر چه احادیث کی فکثیرت النودری فصحیح پسحی کی مشہورت المشهور دی د دی دی دین حدیث د ابو حریره رضی اللہ عنہ داړو ان دینه دی فل باب قبله ای جنان ابو او د سود عبارت کې ډېر احاديث دي هر د حدیثو کتاب کې وای باب حرمت الربا دا باب د باب حرمت الربا مې کې د سود کې تفصیل لې ابن مسعود رضی الله عنه روایت دې فرمایي چې لا رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلې دې رسول الله صلی الله وسلم اکل الربا په خورون کې د سود ومو کې له ورکون کې یعنی سودوار کولوالاو خړووالا د دووارو باندې د دووارو جهانو سردار لعنت ویله درواو مسلمون او زادت ترمذی او غیره زیاد کړی د امام ترمذی او نورو محدثینو د الفاظ وشاهده د سود په معاملکه چې کوم دو غواهان دی پدایم رسول الله لعنت ویله وکاتب هو چې کوم سره د معاملې نو پد باندې لعنت ویله وصلی الله بابو وراغو تحریم الرياء باب دے بیان د حراموالی در یاکاری کې چیر یاکاری حرامه ده یو مسلمان یو عمل کوي خو پای کې مقصد د الله رضا نه ده بلکې خپل ځان مشهور الغواړي اور مقصد د شهرت مقصد ده د خلکو تعریف او سنایه مقصد ده قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چل وی و ما امورو حکم نو کړه شوی د ویتا اللال یا عبد الله مگر داش دی عبادت او بندګی کید الله مخلصین له او خالص کون کی وې د شرک نا دریاګاراین دی الله لر الدین خپل دین او عبادت لر حنفا او دایو میلان کونکي د الله دین تا ال آیات وکاله تعالی الله فرمایلی دي مومنان تو ایلا ثوب تلو صدقاتکم مبرباد وی خپل خیراتونه بل من فزبادنی ول عذاب په بد رد وی لسرا خیر خیرات دی ورکو او د از بادنی کې جما دکړي ما دکړي یا غچا سره احسان کړي او غله بد رد نو پدې د خپل خیر خیرات هغه اجر برباده کله دې پشان دا تسون فی قالهو چې هغه لګوي خپل مال رآ الناس د پاره د د خلکو وقاله تعالی او فرمایلی دی الله تعالی چې وی دی یراون الناس وی دا منافقان پدې اعمال کولو کې ځان خلقو لخی ولا یذکرون الله الا قلیلا او دې نه یادوي الله مگر له اړیا کاري سره چې سم عمل شي دا لګ دی نشته او اخلاص سره لګ عملم اغړی دی وانبي خوره راضا بوخره رضی الله عنه نه روایت ده دې فرمایي چې ماوري دلي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم نه یقول فرمایلی قال الله تعالی چې فرمایلی دی الله تعالی چې لوی ده رب کریم وي حدیث قدسی ده انا اغنا شرک یعنی شرک رب العالمین ویز ډېر بے پروا د شریکانو نه معنی شرک د شرکت نه د شریکانو د شرکت نه ز ډېر بے پرواه رب کریم و من عمل عملن عمل چا چا و مالو کو و شرک فیه مع غیری شریکی کو پد عمل کې زما ث ربل مالین کای خوب لمزان خای نو ترکتو و شرکهو ز پرې زما غا او دا غا د پره الله او دا عمل ما نه پرنه دا ټول داغه دا پره دی چې څوک دې ما سره پني کې څه کړي شيک کړي رواه مسلم نو وړ دري اکاري پابل وسبا سزا ميلاوي چې دا عمل به تبا و برباد شو اودارستو حديث دي باب کې یو ډېر اهم حديث دي یو ډېر د سوچ فکر حديث دي وعنه دغه ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ده قالے فرمای چې ماوری د رسیول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول چې فرمایلی ہے ای باز روایتو کې دا غلی وای دا حدیث شی ابوهری رضی اللہ عنہ بیانولو دې کې دا وای چې د جهنم اور ته بدټول نمخ کې هغه عالم ورغورزیږي چې د دین خدمت کړي خو مقصد د الله رضا نوو دیم نمبر کې اغمالدار چې مسرسي جماعتونه لا لري غریبانو او مسكينانو سره مدد کړي او مقصد د الله رضا نو او ریه او درې مغه کس چې ده شهید شوه لري او په شہادت کې مقصد د الله رضا نو بلکې خپل شهرت مقصدو نو دا حدیث چې ابو هرره رضی الله عنه ویدا ګره د دین له اعمال دنیا کې نشته او دنیا کې چې ګردې کنا نو دې حدیث کې چې کوم اعمال له دین له اعمال نشته او غره دی کمه کړه الله <الطبع> رضا مقصد نی نو جهنم لمتځه نابوهره رضی الله انه د دې د وجه نه درې پیری به خود شه شو سو پر تراغه ماته حدیث وایي چې الله د حبیب نه ویل دی غوته دا ما هم خور در لکاري وې او دې کې ځاود د دوارو جهانو سردار ناس ماته ویي ابو هريره تا تططشتا چې د جهنم اور غړونبه پچا بلول شي چې دا خبره وکړه به خود حپره و تو خصادت به خدا, بے خدا چھ پہوشو بے حدیث بیا بی بی او به خدا چې په هاښو به هديش ورو بیا بی په دي او او پدریم زلف بیا بیا په خدیراله او خصادت به خدا پروت او چې کله بیا غو به خدې تلر شنو دا حدیث بیان کړی دی او حضرت معاويه رضی الله عنه ته دا حدیث ورسېږي چې الله پیغمبر فرمایلی چې لومبه د ټول کافر او مافرو مخه به د دې د دې قسم خلکو د جهنم اورګوي نو یحضرت معاويه رضی الله عنه دور او ځاړه چکه مخ خلقو غجڑا اور دینایوی چې دی جڑا د وجه باندې مرشد دا او داڑبه اوچوي حضرت معیر رضی الله عنہ جړل چې کلا د دې خلقو دا کار ده چې کلا پنیت کې زره برګړ وړي نو د نور خلقو حالی دی وجنه په اعمال او اخلاص ډېر ضروری دی د ابو هريره رضی الله عنہ نریواته دی فرمایي چې ماوري د دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول چې فرمایلی ان اول الناس ب ش کال د خلکوونه یقه چې فیصله کې دی شي پررض د کیا مقاللیې <سؤال> پههغوي اوجلون یو باغ سړی اوس شوې ده چې د الله پلارهې شاید شو فوت بهی د بر وې الله ته شوید د درړشي ففه هو نمتته هو الله بدته ورریات کې خپل ن متونه فه فانو د د اویژین الله ب بند دا متو قال رب العالمين وای خچه بازار دور نعمتونه کړیو تعالی می بدن روغ صحت در کړیو مال دولت بچی فما عملت فیها تا پدی کې سا عمل کړې قال نو دی وای قاتل تفیک ما استا فلا رکه کافر سره جنگ کړو حتا اس تشهد تر دی د زونو حالات خبر دی الله ورسوی خضبطا دروغ دی وای ولیکن ق قاتل تا لیکن تا تلتهلی انی قاله جرری تا خې پارا جنکړ چې خلک پوی چې فلان همم ډیر بہادر او تکه سړی و یعنی داې د دا الله دپاره دا نو داې دریاکاري دا دپارو دا فقط خله به سادر ته ویللی شوي وی خلکوې دنیا کې تعریف کړلو چې پلانې ډیر مجاهد دی او بهدر دیمه عمیرهې فوحې بهله وجه ي بیا به د شي د د برخ کې شي په د مخ سره ح ک النار او د جحل ن په ور کې ور غورو شي ورژن بل باغه سړی ويته مل علمه چې غ اعلم د قرآو س نځ د کړمه هو ب د هغې تعلیم خلکولو ورکو وقرهقلقرآه اوقرآې لست او خلکولیښړفهوت یوي د بروستې شي فار رفهوې اماو الله بدل خپل ن و ورات کې فعرفها دیو پی جنی قال رب العالمین بورتوی فما عملت فیها تا پا دیکی سامل کړو قال نیبوائی تعلمت العلم ما علم د دین زدہ کرو وعلمت هو داغی تعلیم می ور کرو وقراتو فیق القرآن استاد رضان پار ما قرآن نستیو قال رب العالمین بورتوی مندک زبت دروغ دیو وی ولیکنک تعلمت تا خود دید چې علم آسر کرو چیلیو قالو عالم دا جداخم دیرنوی عالم دی قرهتلقرآه اوته خوقرآ لستې ل لِيُقَالَ قاله چې ویللی شي قاې ان چې دا خو قا دی فقط قله په دنیایا کې در خلکو مولاو کار ویللی او خبره د خلاصه کړي سما میرهې ه فڅحی لا وجهې بیا کې بور ور شي دیو جن الحسن و بن اسلام الله علیه غقول ما ډیر ذکر کړی خلق له بیان کولو وې قسم د ماده څخه خلق له دلی صحابه کرام یادول چې پخپلو نیکوي دورې جړل چې تاسو په گناهونو نه ځړایي په نیکو کې چې دا عمل خو به او کو کو جنال الله را فرضه کنه او جنہ په قبولیو کنه وې دې ماده څخه قوم قتل چې پخپلو نیکو وې تاسو جړل چې تاسو پخپل گناهونو داسې نه ځړایي دیو د خپل عمل په سې اے هر ددن کار دیو کو او بیا چې خلوت للاړي نو جړې جلا ما خدا کو او وسنه دا استاد دربار کې قبولني ما کې ریاکاری نه راغلي نو د غامل باندې الله ل جړل جړل او بار بار جړل دارنګي ورجلن او دریم باغ سړې وي وس الله عليه جل الله اغلا فراخي کړي دا په دنیا کې ډېر مال او دولت ورکړي واطاو هو ورکړی دی غته من اصناف المال د قسمونو د مالونو نه هر قسمه ماله ورکړی فاوتی به دې برا واسه شی فارفوه نعمته الله بده تخفل نعمتونه او ریاض کیچه بنددا دورا دورا مالونه ميدر کړو فارفاه دیو پیج نه قال فما عملت فيها تا په دې مال کې چه ما در کړو څه عمل لکړې قال دی ما ترکت من سویل انسانو پریخي ولا راته چې ته هوه یون فقطفیه چغې کې معلولهګولی شي الله فخت في حاله کا مګما پاغې کې الله تا د پاارهماللهګولی قاله بلاامین ور که ضبطته بند در روغ دی وي ولاکن نهکه فالتهغدي د پاره کړیی قاله جولی شي جوادو یاره ډیر سفی او ډیر د څحوت خاون دی او یاره ډیر ل درخت خان چلئ او ډیر مسااج د مدارې جوړکل ف قله بشهطغويلی شو سمه عامره او بیا به حکم وکړې شي د بارکه فصحب علی وجهه بده بارکه شي په دغه خپل مخصره حتا القی فی النار تر دې چې د جهنم اور ته غور ورجوشي نو داوی ورسره معمالم کوي خو کریاکاری وی نو ثواب خو خود نشته چې د عمل به د جهنم دته لو سبب جوړیږي رواه مسلمن رحمه الله وجریون ففتح د جیم سره او کسره درا او ابل مد او مد ايه چويلي شي شجاع او شداخ او بہادر دي او حاضر قندغ يرړي روخيار او هنرمند دي ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت تھے ان الناس ان چوي سک سفل قالو له اغيد توير وي انا ندخل على صلاتينا موږ ورن نکی په دي خپل بادشاہان چې بقواب نیکان بادشاہان و نقول لهم نمندای توانځ خلاف امانت کلمو په خلاف داغه نه چې مونږه خبره کوو دا خرج نه کله چې روز مینه د دوینه یعنې دينه روز یو سوای دی له بل سوایو نو يردا به ګنای کنا بادشاہانو سره چې یو سوای او روزو بل سوایو قال ابن عمر ابن عمر رضي الله عنهما و اتوي كنا نعد هذا نفاقا من بدا نفاقش میر له منافقت بمش میر له په رسول الله صلى الله عليه وسلم کی و وجه سلا بادشاہ ل مخام خیاوسو چې روزی بل سوي نو ایدا د نقصان خبره ده یو خدای بادشاہ هغه هغه شړواد چې دا غنسته خطرې کیې حق خبر افضل جهاد ده ځیندان بادشاہ له سم مشوراور کې ناب فراعت کې غا خار اختیار کې دا د اصلاح ذریع جوړ شي او کتا غله غلطه مشوراور کې بار یو سوی غله بل سوی د رعیت اصلاح به کیږي او کنه نیک بادشاہ دی او هغه دا فکر دی چې معاشرې نه فساد ختم شي او تا ول صحیح مشوراور کا نو کې دې ستا په مشورې ملو کې او دا د رعیت د اصلاح ذریعہ الله اوږه ده حضرت جنډوب ابن عبد الله ابن سفیان رضی اللہ عنہن روایت ته قال دې فرمایي قال النبي صلی الله علیه و سلم جنبی صلی الله علیه و الیহি و سلم من سمع سمع الله به من سمع هر سوک شغش پل شهرت غواڑی اے پدینی کار شهرت غواړي ور مثلا باندې ځا کې سره دنیوي کار کوي او په دنیوي کار کوي دا شهرت مقصد دي نو دنیا خدای له شهرت لپاره بدی دي ګناهګار نه دي دي دي کې کار د دین کوي خو مقصد شهرت ته من سمع هرغه سوق چې د شهرت خوایش منی جنا مونږ نه عبادتونه او د دین دا کارونه تادی لپاره کوم چې خلکو کې زما شعور شم نسمع الله به الله ور شهرت کیده یان دیبه فرض قیامت رشوا او شرمندگی ته ټول خلق روانه الله و ادا غسړې چې دنیا کې ورتنوم زما د عبادت خو مقصد شهرت او ریاکاری و اسما الله به دماناو ومَن یَرای ومَن یَرای یَرَا الله بِهِ او کم سړې چې د خودنی د بارا دا خلقو دا خودنی دا پارا عمال کئے نخودن بوکی اللہ پا دسر یعنی رسوہ و زلیلوے کی متفقن علیہ ورواہ مسلمون ایذن من روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ ما. او سمعا وی بتشدید المیم میم بان شد دے او مانا سوا اظہر عمله للناس اے سرگندوی عمل خلقو تریا اندریا کاری نپارا سمع الله بی اے فضوحہو یوم القیامان الله بے شرمندگی پر عرض قیامت والے ومانا ذل شمن راء ر اللہو بی سو چریا کاری ک نور رب العالمین با د خلق و روان سکی من ازہر لناس ال عمل الصالح چا چ سرغن کو خل کو تا عمل ليك لی ل يعظم عندهم د نفر چ دی پنیز دالوش وجناق رر متفق او پرزدار سڑے ور دے دور دور اعمال کئ نور الله به ہی اے ازہر سریرتہ علارؤوس الخلائق سرغن بکی هغه پټ راز د ټول مخلوق روان دی رب العالمین مخلوق له وی ظاهرن خو غره دي مشکول او د دین کاري کول او مساجد او مدارس جوړون خو ځل کی غره مقصد زمار اذان وریا ښاری ون نو وحس فی فی الصدور د زره خبره با الله پټاګه کی ابو هريره رضی, رضی اللہ عنہ نے روایت کیا گر دریا کار یو دونو مودند ساتنہ پاره بلسې دېشته بغیر الله ته جړانا نکفاروق اعظم رضی اللہ عنہ دعا می درته وی لو چي بوي چلا هم جعل عملي كله صالحا وجل وجهك خالص ورد ولا تجعل لاحد فيه شيئا الله اعظم هر عمل د شريعت موافق او الٰه العالمین زما هر عمل کې اخلاص کې او دا دا چا چې برخه برخه پکینی چې خلکو لزان خیر دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ده یې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من تعلم علما شاش از دکو علم مما دا لم نا یو بتغابهی وجه الله چپاغي لټول شی وجهه د الله چې الله میلاو شی د دیدار میلاو شی د الله رضا میلاو شی عز وجل چې الله دې عزت او دلوشان لوي ایو صلی قران او سنتو دین زده کی چون کی د دې پس دکړه کی مقصد وجهل الله لا يتعلمه نو دې نزدکیدا الا ليصيب به مگر دې لپاره چې حاصل کړي دې په دې باندې من ومنه دنیا سسامانو سمरथبه د دنیا نو لم یجد عرف الجنه دې بنوم می بوينه جنت یوم القیامه پر د قیامت یعنی ریحه ها داد ارحمانه نرته وکه نو ګردا ګناهي کبیره دا او دار یا ده دا, دا علم په حصول کې علم په ذکر کې مقصد د الله رضای دی علم په پیولو او کې به مقصد سوی د الله رضای وي که یو سره دی دا لپاره <coughs> علم د دین زکه ګور دنیاوی علم که یو سره دنیا لپاره زکه یا پی ګناګار نه دي دغه علم مقصد دنیا دا د دنیاوی علوم مقصد سره وصول د دنیا او <coughs> د دینی علم مقصد د رضای الہی نو کدی کیو سڑی بلس دنیوی آراز مخلاکل نو ددफार بدور سخت سزا وی رواه ابو داود بیسناد انسہی ہے ولا حدیث فلباوی کثیرۃ مشہورۃ مده باب کی احادیث نورمدیردی او مشهور دی بابو مای توہم انه ریاون ولیس هو ریاان وہی باب د بیان داو کی چوہم تراضی سی گنی دار یا کاری دا وغر یا کاری دا. دې په نګورې بعضي جوان غره باز خلکو له وېداري اකාර دي او بعضي عمالو ته وېداري اකාර دي نه دې اකාරي هغه چې الله او رسول صلی الله عليه وسلم یاکاری وي او کتاسي و هبي سره یو یوشي تریاکاری وي نو چې الله او رسول ور تریاکاری نه وي اگر یاکاری نشي کېده د ابوذر رضی الله عنه روایت ده قال دې فرمایې قیل ویل شیو رسول الله صلی الله عليه وسلم تا ارايت الرجل خبر را ترا کلا غشری بارکه الی یعمل العمل شده عمل ک یمل من الخير ذ خیرنا اینیک اعمال ک او نیک اعمال ډیر شی پیو شو بک سوک لگے اره سوک پبلکی و یحمده الناس علیه او حلق د دستای نه او تعریفونه کوي پدې دکې لا الله زفارا او حلق استای نه کوي دداوګنی ریاکاری قاتل تلکا عاجل بشر المؤمن پا جلدی سراغ دا خو په جلد سره خوش خبري د مومن دپاره ده باید سا داتهپوسکلو چې د دا الله هبي وه مالله ی ورور او دوس ملاقات سره شي د چګو ریزه په لاوت ک یا په نفلونو کې لګې دا پر اګارې تر را ځ د الله هبي ورته د غشانلو یو سرړی عمل کو یو مقصد د داې چې خلک د نما تعریف کې ځکه د خلکو تعریف نه جوړي کي ایک ټله دنیا د چاستایین او تاریف کو په د معامله اللله سر خرابه. نور الهدو لوخن کو داسنا او تاریب بدله فیده ورک او کلاټور خلک دیو سړي مزمت بیان نه خدا غره الله سره تعلق جوړ دی نو دا مزمت هغه نقصان نه ورکای د دې وجه نو ګره دا یو مسلمان دا, دا چې کله او سړی نه کامال کوي نو رب العالمین د دغ نیک سړي محبت د نیکانو په زړه کې واچي او یې ورته او محبت ساتي هغه مسلمان د دې حديث روایت کړی دی امام مسلم رحم الله باب تحریم النظر الالمراه الاجنبيه باب دې په بیان د دې چې حرام دی نظر کول پردی زنانه امر اوغا بیرشا نوجوان لکتا الحسن چې خوبصورت وي لغیر حاجت شرعیه بغیر د سحاجت شرعیه نه دغه څه کیسه ናوکه حاجت شریعه دا لکه مثال په تور باندې یو زنانه دا او د دې ضرورت دے علاج لپاره او بغیر د کاتو د طبيب او ډاکټر نه کار نکې دغه غځه کې نظر جايز دی یا مثال په تور یو قاضي دی او دا غړوان دي اسلامی قانون دی زنانه گواہی ورکړي نو که دا مطالبه وکړي چې اسې نه دا غوا کوم ځانانه گواہی کوي بل څهګنی راغلی نو غدا مخسر غندوله حکم ولا کولای شي یا حاجت شریم دا و چې د کوم زراعت رسوګ نه کا کول غواړي نو حدیث کې راغلی ان نظر ال المکتوبه که په څه طریقې وګوري نو دا شریعت اجازه فرماي ده قال الله تعالی الله فرمایلی دي چې له لوې شان خووندې كل حبيبه او فرمایلي للمؤمنین دي مؤمنان او يغض من ابصارهم چه دایي دقته کې باز نظر یعنی پر دوه زنان او تا دينه ګوري وکاله تعالی او فرمایلي دی الله تعالی چې لوی دی ان السمع والبصر بيشکه دا غوونه او سترګي والفؤاد او دزړه نه خل اولای کانهه مسؤوله د دې ټولوند امره مبارکه باد الله نه مسوله دي تپوس پکې دي وقال تعالى والله فرمایې دي, دي چې يعلم خاينه الاعینی الله پوری په خیانت دسترګو و ما تخفي الصدور هغه چې سینې پټایي علماو لیکي چې خیانت دسترګو سره چتا لخلګوري خط پر دوز نه نانول نه ګوري او کده چې خیال نیلو ورته ګوري دي توي خاينه الاعیق و ما تخفي دا کې چې ور وسو طاقت دیو شي نو ستادي کې څه پرات دي الله له پته دا وقال فرمایلی دی الله تعالی چې لوی <الْمِرْصَوَاد> دی ان ربک لبالمرصاد ستارفکته دی اے مرصاد دي ته وي وستارف په مورچکه مرصاد مورچیت وي ګوره مورچکه نا سړې پټ پټ ګوره غجاله پته نه لګي ربي کریم مونږ او تاسو ټول له تغوري زم مونږ اس حال لا نه پټ نه او مونږ ته ګور الله ښکارینا دار دا مسائل بیان يدل چې پر ځنا نوتا نظر کول حرام دي اربع آیاتو نه ذکر کل او ستر لا حدیث ذکر کوي دابو ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي ته فرمایي چې نبی صلی الله علیه و الی وسلم قال فرمایلی کوتب علی ابن آدمہ ليگلي شيدا په بني ادم باندې نصيبو هغه برخه ده من الزنا د بتکاراینا مدرکون زالکا مدرکون زالکا چې به بموندن کې وی دی لر الله محالت 함ه الله اينا نسټريږي چې دي زنا هما د ان نظرو نظر کول پردو زنان او تا دا دستورونه زنا ول اذنانی او غوونه چی دی زنا هما زنا د دې ستر الاستماع هغه وکه خدلې ول لسان او جبه چی دی زنا هو زنا د دې ستر الکلام هغه خبري د بدکاري ول یدو او لاس چی دی زنا هاد زنا د دې ستر البتشورانی ول ورجل او ختي چی دی او پچه دی زنا د دې ستر الخطوه قدمونه وَلْقَلْبُوْ يَحْوَا او زړه چه ده زلو چه ده نو ده يحوَا حرام شه غواړي د گناهگار و ده نافرمان سلی زلو يحوَا ده حرام سیزون غواری و یا تمناو ارزو کی و یو صد قضاله کا الفرجو او تزدیک کوي بیاده ده غزل ده خوایش اغا عورت او یو کذبو ہوو یا درغجن قوید لرا متفقن علیه حالا لفظ نصرے میں عبد امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایتا دیدین لگ مختصر دے دابو سیدی خدری رضی اللہ عنہ روایت تے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمائے لی ایاکم والجلوسا فتر قاتے زانتا سساتی لناستو نپلا رکے لارو کی مکہ نہیں جکہ لارا کے ناستہ تے خطریں خالی نہ یا وہ شای غیبت کے یا وہ مثال بطور چا پور خان نے او کم نہ کم نظر خوب دی غلط نام استعمال کی جکہ لارا کی جتیری گن زنا نہ زی لارا کے نام سے زنا نہ زی اور وی خبردار لارو کی مکہ نہیں قالو صحابہ کرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یا رسول الله ما لنا مما جلسنا بضت بدن... نشته مولره د ناس زمون اخلاصي اکل ناکل زمون ضرورت وي نه تحدثو فيها خبري کو که... نار بيوب ملاوي شي خبره کو ديني دنياوي رسول الله صلی الله عليه واله و آله و سلم ورته فرمایل پیدا بیتم کل چ تاسو انکار کوئ الا المجلس مگر د ناس نه حق الطريقه حقو ورکید لار حق دې کې اوسړه بنا بر ضرورت شرعي دارتي کینی او ضرورت ده نو بیا بل لارې د لارې حق ورغی قالو صحابه کرام ویلي او رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و ما حق الطریق سده حق د لارې یاد الله رسوله قال غز البصر یعنی ښکته کول د نظر د پردو ځانانو نه ونه وکف الاذى او باندې وکفوا تکلیف رسوله نه چاله به تکلیف نه راسه پاستری کې بچاله تکلیف نه رسې ورت والسلام او کچا سلام واچولو نو دا غي جواب ورکول اغانې په کې کې داسې و نه کار کېدو امر بالمعروف فخو اخلاق او حکم کول دنیو کو کارو وال نهي والمنکر ون او دمنکر نه منع کول په اخلاق او نرم اخلاق سره متفقن علیه دابیت والحذیب ابن سعد رضی الله روایت ده یې فرمای کنا کوودن ومنگ ناس بالافنیت هې دکور مخې له کوم سهن چي وي دته افنيه وي نه تحدث فیها او منفغی کی خبر کوله فجا رسول الله صلی الله علیه وسلم نراغه رسول الله صلی الله وسلم فقام علینا نو سرودره دو فقال ما لكم ولمجالس السعودات ویسې کتابول را او دلاره کې دا ناس ته لیکوي فقلت نمورته ان ما قعدنا لغير ما آ... لغير ما باسل اذا الله حبيب مږه ناشيو او چاله د تکلیف لپاره نيولاس زموږ دا نه است بلا ضرر او بلا تکلیف قعدنا نتذاكر ومږ ناشيو نتذاكر يو بل سره مذاکره کوو او نتحدثو خبرې کوو قال الله حبيبي اما لا یکو چرتا صدا خبر نه تسلیم <سؤال> وای جره لار تی مو خود نهاست نه منی کې دین شو نو بیا اداکه حق دې لارې حقی سره رد البصر یعنی بندول <سؤال> له نظرونو د پردو زنانو محرماتونه ور رد السلام او داران کي سلام واپس کول چې څنګه باندې واچي وحسن الكلام او خيسته خيسته اخلاق ونډه کې خبره رواه مسلمون السعادات بزم السواد والعين اي الطرقات لار تجری رزی اللہ عنہ روایت لے فرمای ما تپوس کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم نا النظر الفجاءه دا غ نظر بار کیه کله نا او نا غه نا د شریف پردوز نه نو نظر واکیش فقال الروار دو جهان سردار سردارو اس رف بس ورکا خپل نظر دیواڑوا پس دوباره بنو ګوره دغه یو خستا وس نه نبار خبره نو دوی دریمزل وګوره نه راو مسلمان وعن ام صلما رضی اللہ عنہ دو ام صلما رضی اللہ عنہ روایت تے شدا پا امہات کی دا قالت بیو فرمائی کنتو عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر کو وعندہو میمونتو او دا اللہ ذا حبیف صلی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ مو دوالا بیانیوی فاقبل ابن ام مکتوم نراغ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دا پستر گودن دا صحابی او دا پس دین او چې مونږ ته د پردې حکم وشوې وو مونږ ته حکم را نازل شوه فقال النبی صلی الله علیه وسلم ان الله حدیث صلی الله علیه وسلم فرمایلی احتجبوا منه دوان ددن پرد او فقلنا ان مغویل یاد الله رسوله علیه الصلا هو اما دی ولې لوند نه لا یو بسر نه ده همغه مونږ ګورینا ولا یعرفناون فقال النبی صلی الله افا ام یاوان انتما وی تاسو دوار خورندی نیئی کنا علستما توب سرانه آیا تاسو دے برئینا دیو جنا علماو لکلی لکسنگ در نارینا زنانو تکتن ناروالی نو دا سیدر زنانو ان کو پدی کی تفسیر علماو ذکر کرده دی اے بازی روایاتو کی ثبوت راغلیں نو علما اکرام دالی کلی کچر دا قتل د فتنې پنیت وی او دا دین فتنہ او خواہشات رو جتیگی نو بیا کده سړی قتل په هر حال کې زنانو ته ناروا دي دا سړي زنانو هم دي او کده فطري خطر نه وي نو بیا د زنانو قتل ناري نه ته ممنوونه دي پرواغه هوو دا او د ترمذي يو وقاله حديث حسن صحيح العلماء ورته دام لیکلي چې دا خدا دور خبر نه غره بيبيانه او بیا الله د حبيبيانه چې د امت مهند دي او ټول قران شريف دا غي د فضیلت نه ډکره چې کله ایله داسي ندنو روز جنا نو بارکه احتیاط پس کرے چې لا تاسو سره پری پر دو جنا نو لبن غوري ندا سي جنا پر دوشه ورو ته غوري رواه هو حدیثن حسنن صحیحن بسنده الله دا حضرت ابو خدری رضی الله عنه روایت ده یې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال فرمایلی لا ينظر الرجل ایو سړی له عورت رجول عورت د بل سړی تا ایو سړی د بل عورت به نه ګوري ګوره د سړی د ناری له لپاره عورت څه نه نو د دې نامې نخ ک ترا والی تر دې زمګونو نه پوري د دې سرګندولم حرام دی او دې تکتلم حرام دی دې ته وی عورت الرجول ولل مراته الى عورت المرء عورت نه بزنانه ګوري اورت دبلې زناناته یوه زنانہ وب دبلې زنانہ عورتن پوری مثلا علماء ذکر کړي چې دیوی زنانہ دبلې زنانہ بارکی عورت ده نوینام دنامې نه راوالی تر ترجمهونه پوری دابلې ته سرګندول دبلې زنانته قتل حرام دي عورت زنانہ ټول بدن د پردي شړی بارکی والي د سر نه ترخپو پوری عورت ده سر نه ترخپو پوری عورت ده او دخل محارم د پارا لکه دې وزنانہ مثال فتور ور دے د پلار بلار دے د دې خرد او د دې تر دے نو دا غ خلق دي چې اب عبدل اباد پوری نکاح حرامه ده نو د دې محارم او د پاره د زنانه عورت څه وي وي او شا او تر زنګونو نو پوری بدن دا عورت ده نو په کور کې مثال پلار دے خرد دے خپل بچي ور ور دے تر دے او دا زنانه کار کای لا سنسرغن کړي یا هغه سر سرغن نه یا سکار کوي او پنڈي سرګند دي نو دا له محارم او حقي اورت نه ده ټیګه خبر ورک نه پردو سړو بارکی د پردو سړو بارکی زنانه د سر نراوالي تر خپو پوره ټوله اورت ده نو نبه ګوري سړے اورت ده سړی تا اور نبه ګوري زنانه اورت ده بلې زنانه تا ولا یذل رجل ال رجل فی حساب واحد میلاان بن کوئ یو سړی بل سړي ته په یو جام کې چېواړه بلکل د کپړ جامونونه برګوني نو په یو ساار پرستتن کې بد سړی نه پریت والله ات زلمر لمر آې في سوبل او یو ځنانا او بل ځناه چې د جامونونه خالی دی نو د یو سااده او د یو بستري د لا لبا یو بل سره جښی ک دا روه او دې هدي سر روایت کړ د ایمان ممسلمرحم الله باب تحریم الخلوت بالاجنبيه پر دې باب کې هغه احادیث ذکر کړي چې حرام دي اوازه والي د پردی زنان سره ایو پردي زنان سره دا. نو داغه سره یوازه والي دا حرام دي چې دا یو سره دی یا پا یوزے کی دوارا یواز شل. او دا یو زنانه ده په سفر کې او مرگری دي یا په یو ځای کې د واړه اوازې او د دې سره د دریم سره په محارم کې نشتا نو دا ورته حرام دی قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې ویلې و سالتهموهن مطار متاع... تمام و ممنانو ته د نبی سلام په زمانه کې حکمو وي کله چې تاسو غواړی ددي د بیایانو د نوبیره اسلام نه سامان سضرورت تر الله بهغمبر په کور کېنیشته اوته س غواړی نف اللوهن مواه حجاب او غواړی د دلی دوونه په د پرد نه آپله تایاې ځکه ذکرکو چې کله د اومهات ممنین دومره لشان ل والله ویلیمنی چې دا ممن دیدي کنو رمتاوی چې داینه به پردہ کوي بیاانو لوي چې داینه به کوي نو نور چا دی ایمان بهسته په فوز کې چې اړې پردہ نکړي خبره له مخیان رسول ابن عامر د ابن عامر رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال فرمایلی یاکم ودخول خبردار په پردو زنانو ور د نکی غیبہ ا چا لوي چې کار سره نکا ور کجنه اوقات کدا سی وی چې وختي طور نکاح بندم دا پڅه عبدل اباد pore حرام نه دام پردای دا لکه مثال پتور خینی شو د خذ خور لدی سره د دی وجه نه نکاح حرام د خور تا سره او کله اخر امړشی یا غیل طلاق وا کیشه تیر شل د خور سره نکاح راواله نو دا د خذ خور داسې د لکه پردای فقال رجل من الانصار دا له حدیث کلو چې خبردار پر دو زنانو ته ور جنکی غینا نو یو سړی وی یو صحابی جان سوارو نا افرا ایت الحموا ل الله حبیب خبر را تراکا په بارد لیور کې اے حمل لیور تم وی او د ری خاوند تر افنه له خزي کم خپل وان لکه د خاوند مرور د خاوند ماما د خاوند تر د خاوند د ترز وی د خاوند د ماماز وی بیټولو تو وی لیوار او دا ټول په لیورونو فرازي دې دې بارک استه الله حبیب سو ف قاله د الله ح فرمایل الحمو الموتولیور خو مګ خبرانه دا دوه جو د سردارفی سره ده وی وجه دا ده د عاممو پر دو خلکو نه خو خلک ځان سای او دا لور و د خپل روور م دی نه بیا ور سرهیځې سفرونه کوئ په کور کې خللووت کوي حالان کې دا کار حرام نه د الله ح الحمو الموت وي دا طرقت دا د یوش یاورول کوئ وغ له لکه وی الله سدوال موت الا سدوال موت مرسه مرغ دے مرغ دداوی جز جنا نه د حیاو دی ایمان د ختمه دو د پاڑا دا, دا لور د خاون تر د خاون ماما د خاون د ترزوی د ماما زوی د خاون نور رشتہ دا دادا سیدی دی دی, دی, دی, دی ایمان د پاڑا لکه مرګه پېږه خبره بات بس الله حبیب چوي دینه پسو پک یو سړی سو دیو جن دی ورنه با قاعده فردا ماج خلک کدا عذر وی لګه دا اکثر عذر چکه ورونه څنګه دي او د جدا کور جوړولو وسی نشتا مداري باره کې شريعت حکم دا کړه چې هر سره کور ته راځي نو دې دروازه ته کوي اجازه ته وایي نو په زنا نه باندې او کدا تکلیف هم د الله حکم دی نو په دې خبره راځه هر وخت کور کې کپارټا کول یو سره جوړه وړه مشکل خبره ده نو د الله دا حکم ماتول باسان خبره ده دیو جن یو سره چې لسبېری د کور ته شو او پکور کې ور سره مثال پتور رواندار دی یا غزنا ندي چې شرعاً الله وايي چې دا پر دې دی اجازه نو د لث پیری کدن نشو نو لث گناه کبایر اوږي په خبر واه او کيو سره لث پیری ور دن کیو دې اجازه غواړي نو په یو رس کې لث حکم الله رب العزت کو منل او لث فرایض ادا کړو په دې خبر نو په لث فرایض ایمان ته سور خير رسي او په لث گناه کبایر او نقصان رسي د خاص کرغه هغه شری پردې ورتوي هغه دا دا الله رسول حکم نه او د باز خلکو ذهن ترغی نالی چې کله هغه شریعت کمشینه ممانات کړی او داغه نقصانات ول مخلشی نبی ارسل الله امروري جوا الله رسول تاسو خبرو کې سورخه یت ده افر ایت الحمد قال الهم الموت د دوار جهان سردار ورتو فرمایل چې لیور خو مرګ نه دی وینه لیور تر د جنا سفر حرام دی د خلوت ور سره حرام دی ککه مزنانه لیور نه پردنه کوي ندا حرامکار کوي او غلی ور چې ځان له ساتي غم حرام کار کوي متفقون علی الحمد خمس توی وی قریب الزواج د خاوند د غنی زیر رشتہ دار کاخی لکه خاوند رو او ابن اخیه داغ درور وی لتروارو و ابن عمه او د خاوند کتری او ک دتر زوی دی طول و توی په شریعت کې الحم وان ابن عباس بن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا لا یحل ون احدکم خام خ خلوت دینا کی تنہائی دینا کی یو د تاسنا بیمراتین دی و زنان سرا الا ما عذی محرمن مگر جڑا غی سر خپل رشتہ دارو کی شوقوی دی وجہ کی او او د طبيب ضرورت په دی دی आवाज او ندی आवाज د ڈاکٹر لذی ور سره دی خاون وی زوی دی لا یحل ون احدکم خالی والدی نک یاو د تاسو نه دی وی زنان سره الا معذی محرمن مگر د اغا کسر چې هغه د دې په محارمو کی وی متفقون علیه وان ګری د ګری د رزلان هون روایت دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی حرمت النساء المجاهدين حرام وال اعزدن اغ زنانو د مجاهدین والقاعدین بنا خلق کا حرمت امهات په شان د احترام د میندته تدویره یو سره الله لپاره کی جهاد ته تلل نو دا د بچو خدمت باندې خپل کی خلق کای یو سره تبلیغ کی یو سره علمی سفر لته نور دینی کارون لته نو دا د بال بچ خرچاو او حفاظت پر خلکو لازم ده او د دې زنانو حرمت څنګه دلکم باندې مامن رجلین نش ته یو سره من القاعدین د دې ناس ته خلق یخلوف رجلن چلے رستو پاتی چلی یو سڑینا من المجاہدین نمجاہدیننا فی اہلی ہی داغ پکور کی فیخونہو دیور سر خیانتو کی فیہم دائی بارکی اگر جہاد تلاف دینے داغ پکور کی خیانت کا اغلاسے کئی نور سکئی اِلَّا اُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَابَةِ یا اِلَّا وَقَفَ لَهُ مگر داغ خیانت کا ان کے گی د دغه مجاهد د پارا پرز د قیامت الله ورتویت زم ما لا را کی او دستا پکور کی قیامت کړو نن ستاه هغله چسور سره کی او سره وکا نفیاخذو من حسناته وا بخلی د نه د نیکونه ماشه هر چفهش حته یرضه تر دیش دې راضی شي جوی بس او الله حق پورا کړو ثم التفت وی بیر الله حبیب وکتلینه نام تر رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال وی ما تاسو <سطسخيال> کوم یو معنا دا چې کله د مجاهد د کور دوري عزت او پرد کيامت به لسمو خیال لې چې د مجاهدي رسمر وی در درجه یو معنا یا ماظون کوم خیال لې چې ديب ور سره سنې کې پریزي چلا ورته واستغه هدا چې سره کې ور سره وکړه رواه مسلمن د دې حدیث روایت ذکر کړي له امام مسلم رحمه الله باب تحریم تشبوه الرجال بالنساء وتشبوه النساء بالرجال في لباس وحركه وغير ذلك باب ده په بیان دی کی چې حرام دی مشابهت د سړو د زنانو او سره دارنګه مشابهت د دا زنانو د سړو سر جامو کی او په حرکت کی او په نورو کی خبرو تر نو تاسو پاتکه تا یا یو سره دی خود دی خوی خاصلت لباس ناس تا پاس تا دل حرکتو را زنانو پشان دی یا یو زنان دا خود دی لباس ناس تا پاس تا کلو دا دا سڑو پشان مشابه که دو دیکی علماء و لیکی دی دا دو طریقی سره یو دا سیوی پیدایشی وی ای بعضی سره خویونا خبری عادتونا دا پیدایشی سره دی خود دا زنان و غنتی خبری دی یو یوزنانا ده خداغي پیدایشي طور حرکت او خبره د سړو په شان دي چون <تصفح> کې دا د وسنه باردي نو دا حرام دي یو اختیارين لکه سرهغه واغه په تکلف سره ده زنانه غونتي مشابهت شکل جامي شکل جوړي يا زنانا دا نو دا حرام او ناروا دی دا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ته ده فرمای لانه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت وليده رسول الله صلى الله المخنثين من الرجال بقى مخنثینو باندې درې جالونه دې د سړو نه خزان نه د زنانو غونټي جوړ کړې جامع سر لباس نور کړو ډېر ټول د زنانو غونټي وال مترجلات من النساء او غزان نه چې د سړو غونټي جوړې کړې د زنانو نه ونا وفي روایت په لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ويلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم المتشبهين باغزان مشابیکون کو باندې د سړو نه د زنانو سره والمتشبهات من النساء بالرجال او هغه چې زنانې د سړو سره په شکل جامو اغه کې مشابې کوي رواه البخاري رحمه الله وعلى النبي هريره رضي الله عنه روایت دې فرمایي چې lanthane رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله پاسړي يلبسو چې جاميه جامی لبسه المرء فشان د جامو غستو د زنانو والمرأۃ او باغ زنانے لعنت ملے طلبس لفستر رجل چې دا جامعہ غوندی پشان لباس د شړې رواه ابو داوود بیسنادن صحیح هه ون هو او د تغی ابو حری رضی الله عنه نو روایت ده رسول الله صلی الله علیه و آله و من اهل النار دوا کیسه د اور والو لم ارهما الله حبیب قومن یو اغا قومن معاهم چرائیسن پلاسونو کی سیاتن کوڑی بئی کا اضناب پشان پشاند لکو د غواغانو او یذربون بی حنات خلق بپاغی ظلمن وحی او تکوی نگو را یو مسلمان اسے بے سوال اسے بے ساغل تکلیف رسول دا تکلیف رسولن کی دا اللہ دا حبیب پا مبارک خلی جہنمیان دی ونساون او دویم کس ماغ زنانا دی کاسیاتن عاریاتن جامی بے چولی خبر ب او مومیلاتن مومیلاتن یو خدای نشي جامي به اچولي یو او غربنده وي مومیلات خپل معنا غني او درلګي یو معنی دا د مومیلاتن چې دوی وسوي یعنی خپل یوږي بذا سي خوځي یو مايلکاي وي او په یو غرور او ناز او فخر سره بغرزي د مومیلاتن او مايلاتن غنده یو معنا دا او غني معنا غني هغه دي مصنف رحمت الله عليه درل په خپل کې رؤوسهن شرونه د دې زنانو به داسي که اسنمت البخت المائله پشاند کو غنو داغه بختی وخانو چې ايو طرف له ډېر غټوالي نه به داسي مایل وي دا زنان لاي حق لن جنته طيب جنته ورګن کیږي نه ځکه دا کار دای ګناہی کبیره ده نو پاون ځل کیږي مومنانی وی جنته باندې دي د رخل بعد عمل سزا به سر کیلې به زي ولا يجد نريحه او دایبنمو میګوېد دی او کله چې د خپل حرام کار د زانه حلالي غني نو بیا په دې حلال غنلو کافيري دي نو بیا په جنت تر کفر د وجنه نه دي او نبي په محسوسه و انری حاویشه کوېدې جنت لایوجدو ممسیره کذا وکذا دا به دا دې شي د مسافت د دمر دمرنا رواه مسلمون معنا د کاثیاتن سنا اے کاثیاتن اے من نعمت الله دایبد الله په نعمتونو کې پټي اے اللہ بفرا فرزک ور کوي هر څه ور کړی او اریاتم من شکرہا د دین احمدونو د شکر نه بدای خالی وی هغه د ناشکرای مادہ د پزنانو کې د ناری نو په مقابله کې دی را ذکر الله حبیب د نانو تې ما پوره کړی دړي دی د یو د نانو ورته دی ما یا رسول الله نو قالا بکفریکوننا ایستاسو د کفر د وجہ نه نو کفر بلا و نه تکفرن العشیر تاسو امیش دخل خووندانو ناشکرای کچو جنا نه د خاوو ناشکرینو د بل چا به شکر ساده کی نو دا بغور پنیمتون د الله ته به پټی خو اریات من شکر ها د شکر نوس وی خالی وی وکیل معنا هو امام نوہی رحم الله وای چاویری چمانه دادا یعنی تستر باغ بدنها باذ بدن به پټوی و تکشف بعدها او دا به باذی سرګندای باذ بدن به پټای باذ به سرګندای زه اظهار ل جمالها د پار د سر غندول د حسن دني و نهوي او د دي ونتي چې او زنانو بعد وزن پټکړ او بعدي سر غن کړ نو دا غي بارکه د دوارو نه سره دار د سي دا سي ويل دي چې طلبس سو بن رقي کړ تا زنانو په جامي چي نري او بارک مدارج امو د لام دي اسف الله او ن بدنها وصف بقيد جامي دور بن ري دا غرند بدن دي د دا س نر جاوي چې بدن به تخکاري نوته د الله حبيبهوي چې جاموو کې به بر بډ وي او معنا د یعنی ینیقیر انخواات الله دای به میلاان کوون کوي د اللله د طابدارې نه معل زمو هم او زوه اوغ چې لازمم د په دوی فااضت داغې او ملاتون مع دا دا غیرره هم نه فعلله نه المضوم به نور زنانو نو تم د د خپلناکاره کار تعلیم ورکي نور لم د چلخي وقیل ویلی دی مائلاتون سوا یعنی یمشینا متبخترات زی بدا سی تکبر سا دا اوگیب ووی او, او پناس سربزی یمشینا متبخترات او ممیلات سا ماناوا ایل اکتاقهن دا اوگیب دا سی خوزی رئیس تی بے وقیل مائلاتون دا ماناوا چی یمتشتن المشتت المیلا دی بسر منگ زیب بسر منگ زولوسی چې یو طرف لبیدا سی توڑ راغون کرے وه یا مشتتلول بغیا او داسې سر منګزول د اغبد کارو ځناو طرقئ ومومی لاتون ماناسوه یو مشت نه غیرره نه تلکل متهه نور ځناو تهم داسې سر منګځئ او نه کااسې متیل بختې سرونه به پشاند د بختی و خاانو پشانی یقبب نه و و عظم نهها ویدی به دا سر وخته ډیری او ل ب. بلا فی امامت الى غین لا تس کپڑا پشکیا کونتی بتاوی او احتابت نی ابو لا پټی چدا ویخته ډیر خکارشی او سر د پاسه راجمشی او نحوا یاد بابن یعنی دی کونتی بابو نه یانی تشبوه به شیطان باب د بیان نه نهی کی د مشابهت نه د شیطان او د کافیر سرا اے شیطان فرم امیو مسلمان مشابہت نے کہنے دے کافر و سرا نجابر رضی اللہ عنہو نا روایت تے دے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیلی لاتا اکلو بششمال فگسلاز خوراک مکوئی او دسکاکم دا دغشان حکم دے فا انہ شیطان یا اکلو بششمال ویدا شیطان خوراک کئی لاس اگرہ پخیل آزمان خوراک کل مستحب دی او گسل آس مانے ما ممانعات راغ نو خوراک کل حرام روا دی پا گسل آس دے سر خوراک او اسکاک نکے زکا شیطان دا سکے رواہ مسلمن وان ابن عمر رضی اللہ عنہما ابن عمر رضی اللہ عنہما نا روایت تے تیو ویچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائی لا یا قلن ناحدو کم بشمالی ہی خامخا خوراک دے نکے یو دتاسنو پا لاس آس ولا یشربن نبی هاو ندی پی سشیس کی فان الشیطان یاکل بشماله شیطان غرات پگسلاس کای و یشرب وهاو پدی وانس کاکم کای لوغه غره شیطان له خورا ثابت کو او پدی گسلاس کای مسلمون مسلم نابوهری رضی الله عنه نریوایت چه رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرماییدی دی چه بیشک یہوداو نہ سوارا لا یسبغونا دیدا غیر او ذا سرو اختر نرنگای فخالفوهم نذ دی مخالفتو کای تاسو کګیره تک سپینه د اوسر تک سپینه نورنګ ولا ورکه اي هغه علماوند ته باز شارحینو دا څه که وای ک بازي یخت سپین شو الله بازي تور دي نورنګ نه نو ورکه چي تر سوټو لګیرا سر تک سپین شوي دي اورنګ ترې در لخی وای وای المراد خزاب و, و شعر اللحیه مراد د دینه رنگول د ویختو د ګیری دی ور راسه او د سر دی الابیذی چي تک سپینوي ورنګ بسنګ ورکه د سفره تن زیړ رنگ او حمرتین یا سور رنگ ورکته نکریږي وکولسی وی وا امس سواذ هر شي خالص ثور رنگ نه فمنهی عنهو نو راغین په شریعت کې من راغلی دا اے شرط کزنان دی یو ک ناری او خالص ثور رنگ چې څوک سره ورکای نو شریعت نه بدی کې من راغلی بعض علماو حرام ویلی چا ورته مکروه تحریمی ویلی خالص ثور رنگ یې یا خالص ثور رنگ شرط ورکول دا په شریعت کې ممنوع دی باز علماء کړي کلے کس مجاہدین وی او دا غی سر او گیر اسپینشی وی او دا کافر و د روپ دا پارا دای دا گیر تا سکے تور رنگ ورکی سر لن وی دا جیز دے خوشیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمت اللہ لے لکلی وی دا کم صحابونا چیدا ثابت تی نویم خالص تور رنگ نور کلے دا رنگ دا سوچی سروالی تمائے لوگ نگور باز علماء مجاہدین و د پارم د خالص تور رنگ کائے او باز هی جواز کړي نور خلق چې تور رنگ ور کوي نو دې ته نوماولې کړي چې دا نارواړي بلکې بازي فتاوى حسن الفتاوی دې لیکلي یو مولا او عالم یې همیش پتهور رنگ ورکولو ګیر باندې پابندی کوي نو راک یو شی مکروه تن دې هم نه په دوام دې دین کله ګناه کبیره جوړي نو ایدا فاسق او فاجر دې د دې په اقتدا کید خلک منذور نه ادا کوي په دې خبره باندې د دې اقتدا کید خلک څنګه کوي منذور نه نه ادا نو مسلمان رحمت الله علیه در توئی زرد رنگ دی ورکی او یا دی سور رنگ ورکی هر چہ وا م ثواب هر چہ خالص توغ رنگ پہ منہی عنہ ند دین من کڑے شیدہ کما سنذکرو لکذرد چہ مونږ به در ذکر کو فل باب بعدو پدې دی کې دینه پسر روان دی ان شاء الله تعالی او کله الله نو ندې بل باب کې د مسلم شریف او مستقل حدیث دا ذکر کړي چې الله حبیب دینه منا فرمایلی دا باب نهر الرجل